Znači, seminar je, kao i svaki put do sad, zamišljam kao cijelina. To znači da krenemo od jedne točke i gledamo u odredišnu točku i na toj odredišnoj točki je sve ono što bi potrebitom čoveku bilo nužno primjet od Krista Isusa u kojem su osigurani svi blagoslovi od strane Boga Oca na križu. Tako da predlažujem onima koji su potrebiti da dođu na sva predavanja ili što više predavanja a ako su u mogućnosti, u vremenu, ako nešto propuste da onda na internetu mogu to poslušati, skinu jer tamo su odmah na veće su snimke tamo na Sozo stranici koju imate adresu tu tako da e, gradimo izvjesno stanje svijesti i vjere ne bi li onda mogli uzest Ono što nam je uručeno kao dar O strane Oca u Kristu U njegovom velikom milosrđu i milosti Ja bi vam dao neke male upute Na koji način najbolje iskoristi predavanje To jest na koji način skrenut pogled s mene Na ono što se govori Što to bolje uspijete To ćete imati bolji učinak Znači dvije su stvari izuzetno važne Da bi razumjeli ovakvu vrstu pristupa Ima naravno i drugih načina kako pristupiti Potrebiti ima, ovo je jedan Treba razumijet da je riječ Božja Bog sam I da vi nemate odnos prema meni Nego prema njemu čiju ja riječ govorim A ja sam se već pomolio I pomolit ću se na glas Da vi znate da ću ja govorit Božju riječ Često ću citirat I pročitati iz riječi Božje Znači izuzetno je važno kod onih koji slušaju, to ste vi Da imate odnos prema riječi Ne prema mene Najbolji primjer koji meni pada na pamet je u Kornelije kući To su dijela apostolska desetog poglavlje Nakon što se u vizi ukazalo Petru da ne, da ne može više tako se odnositi prema poganima je da je bog očistio i njih da može ići kod njih u kuću nakon što se Korneli ukazao Andžel i poslaga po Petra, Petar je došao u tu kuću gdje su bili pogani ili ne zna bošci. to do tad nije bio običaj. Židovi nisu ulazili u, njih, u kuću pogana. I nakon što su uskladili doživljave, vidjeli su da je to božanska ruka, ti pogani ili ne zna su stali pred Petra, to su djela Apostolska deset i i kaže ovako evo nas sad sto ima pred bogom da čujemo sve što ti je gospodar naredio, da nam kažeš. Znači, ako dolazite čut Božju riječ, morate stajati kao da Bog sam govori Zanemarite ljudski element, otvorite srce za riječ Božju, jer riječ Božja u sebi ima silu Ako to ne napravite, vi ćete se odnosi prema tome kao prema nekoj ljudskoj riječi i vi ćete sami spriječiti da ta riječ ostvari učinak ona ostvaruje učinak na ovakoj vrste seminara ili pristupa na dva načina Broj 1 kao Božja sila Riječ Božja ima u sebi Duha Božjega A Duh Božji je sila Božja Sam Isus je rekao Riječi koje vam govorim su Duh i život To je On rekao u Ivanu 6.63 Prema tome kad vi primate Riječ Božju kad se čita Riječ Božja, kad se govori Riječ Božja, vi primate kroz tu riječ, Božanski duh i život. Božanski život, Zoji, je u stanju kroz tu riječ, postići u vašem životu sve što On inače postiže i što je obećao postići u Kristu Isusu. Znači, jako je važno da u vašem srcu nema otpora prema riječi koju slušate. Jer On, unatoč tome što ima veliku silu, ne razbija vrata, On kuca. Ako vi nećete voljno otvoriti vrata vašeg srca I primiti Riječ Božju u svoj poniznosti Ona neće ostvariti učinak prem da ima potencijal Hebrajma 4.12 kaže da Riječ Božja oštrije od dvosjeklog mača Da je uistinu živa i djelotvorna, da prodire dotle Da dijeli Znači, prodire da dijeli Kičmu od moždine, dušu od duha Razotkriva nakame srca Prema tome, ako hoćete da riječ koju ću ja govorit, a vidjet ćete da govorim riječ Božju Ostvari učinak, željeni učinak u vašem životu, vi se morate od početka tako postaviti I ta riječ ima silu Znači, sila Gospodnja je u riječi, kad se propovijeda riječ Božja Recimo Luka 5.17 Govori da je narod došao Isusa čut i da bude iscijeljen To je Luka 5.1.15 i, I onda Isus propovjeda I dok je propovjeda, bila je prisutna sila Gospodnja da iscijeljuje To vam govorim da ne bi propustili nekoliko dana I ništa ne primili, jer Riječ Božja odmah djeluje Znači, Riječ Božja, ako je Riječ Božja propovjedana u sili, u pravom duhu Ona hoće ostvariti učinak ona će točno postići ono što možete pročitati u dijelima apostolskih. Znači ako se propovijeda poruka o Kristu, recimo dijela apostolska 8 oni su išli raspršeni svugdje oko četvrti stih i propovijedali su radosnu vijest ili Evanđelje. I onda je Filips sišao u Samarijske gradove, u Samarijski grad i tamo je propovjeda Krista. Znači poruka o Križu, poruka o Kristu je sila Božja. Prvim Korinčanima 1.18 Nekim je to ludost Ali nama je sila Božja I ako na pravi način otvorite srce za tu poruku Ta poruka u sebi ima dovoljnu silu Da ostvari učinak Ili da namiri vašu potrebu Izuzetno važno da ovo razumijete na početku Da budete otvorena srca i otvorenih ušiju U stanju podložnosti prema riječi Božoj Ako je riječ Božja, ne meni Zato ću ja često citirati Da znate da je riječ Božja Prema tome da bi ta riječ ostvarila u vama učinak Vi morate pristupiti to riječi ponizna srca Kao da stojite pred samim Bogom Ocem Jer On posla svoju riječ da ih iscijeli Psalam 107.20 Znači riječ o sebi ima duha Koji je za sebe rekao Ja sam gospod koji iscijeljujem U izlazku 15.26 On se nije promijenio Kaže u Malahi 3.6 Isti duh, ista riječ Ako se primi na pravi način Ostvaruje učinak Izlazi zlodosi, točno kako kaže tamo u djelima apostolskim 8 poglavlje Znači, narod je jednodušno prihvaćao slušajući što je Filip govorio I promatrajući znake i čudesa što, su, što je činio Jer iz mnogih su izlazili zlodosi To se događa na ovakvom seminaru, nemojte se prepast, zbuniti Ako osjećate iznenadne proboje, bole Ako osjećate mučninu, vrtoglavicu Zahvaljujte Isusu i pustite da riješ dijeluje Znači, poruka koju ćete čut Je impregnirana sa snagom Božeg duha Ta, ta snaga Božeg duha Ima silu ozdraviti bolesna tijela I to se događa Znači, ljudi ozdravljaju problema Sa leđima, sa kičmom od atritisa Nestaju izrasline Ako osjetite negdje da se žari Onda samo blagoslivljajte Znači, dozvolite da on djeluje, Ne opirite se iz početka Ako se opirete to Blokira njegovo djelovanje, jer otpor, on neće na silu slomet, on, je, on dolazi kao gentleman ali ne razbija Ja kucam, ali tko mi otvori vrata, ja ću ući večerat s njime To je Otkrovenje 3.20 Znači, jedna od karakteristika riječi koje ćete slušati, jest sila Ta sila je božanska sila i ta sila hoće ostvari željeni učinak Obično je učinak povezan Znači, sa oslobađanjem Od, znači, utjecaja duhovnih sila Ili ti ga iscijeljenjem tijela Nekad je to povezano, nekad nije Ali nema veze Riječ prihvatite otvorena i ponizna srca I ta riječ, kako kaže Jeremija 23.19 Je poput malja, koji drobi stijenu komadiće Ona će razruši sve što je Bogu protivno i onda će postići ono za je on je posla A on posla svoju riječ da ih izcijeli Nadalje kaže, evanđelje Poruka o Kristu Ili evanđelje Ili radosna vijest Onome što je Bog Otac napravi u Kristu Isusu za sve nas Je sila Božja To je Rimljani 1.16 Grčka riječ na to mjesto je soterija Evanđelje je sila Božja na soterija svima koji vjeruju Mi ćemo razrađivati vjeru na ovom seminaru Da bi razumjeli na koji način je najbolje primiti tu riječ Da ona ostvari u vašem životu željeni učinak Znači kad vi čujete poruku, to je jedna stvar Vi morate poruku na pravi način primiti da ona može ostvariti učinak Primate u vjeri Galačanima 3, dru, drugi stih i peti stih Onaj koji među vama čini čuda Onaj koji među vama čini čuda i silna djela. Je li on to čini zbog vaših dijela Ili dijela zakona, ili vjere u poruku Znači, poruku ako primite u vjeri A radit ćemo na vjeri cijelo vrijeme Da bi primili poruku On hoće kroz riječ ostvariti učinak To je sam rekao On je tu da bi potvrdio svoju riječ Marko 16.20 kaže Gospod je surađivao s apostolima Učenicima koji su na njegove upute išli I propovijedali evanđelje I potvrđiva svoju riječ sa popratnim znacima i čudesima Ili razumijete Didemo morate vi biti angažirani, nemojte gledati u mene, slušajte riječ Pomolićemo se da svaka riječ bude blagoslovljena u vašim ušima i vašem srcu i pomolićemo se za zaštitu ako bilo što iz mene izađe, što nije Božja riječ, da se izbriše odmah, da vas odmah zaštitimo Druga stvar koja ide uz riječ Božju, jeste informacija u prvom slučaju, vi ako otvorite srce, to je koda ste primili silu i ona može slomiti aram Izaija 10.27 kaže, pomazanje će strgati aram Riječ Bože je pomazana, kako smo rekli, duh boži je u njoj Znači nju ne treba dodatno pomazivati Samo je pitanje, da li ćemo se mi otvoriti, da ona može u našem životu ostvariti ono zašto on je posla Drugi pristup je da čujete informaciju istinitu I onda da tu informaciju razumijete Prihvatite kao činjenično stanje Na tome ćemo raditi svaki dan I onda počnete dijelovati u skladu sa tom informacijom Sa istinom, sa činjeničnim stanjem Kao da je istina I on potvrdi svoju riječ I onda postane materijalna zbilja u vašem životu To je drugi pristup Ima nekoliko načina kako možete primiti Ono zbog čega ste došli Ovo su dva načina I ovo će se događati prva četiri dana Onda ćemo uvesti nešto drugo a ja bih vas sad molio, ako me možete popratiti molite molitve, glavu, zatvoriti oči, pa ćemo se pomoliti. Evo, hvala oće oče, za svaku dušu koja je došla ovdje, ču tvoju riječ. Hvala na toj prilici da se tvoje ime, ime Isusa Krista proslavi među nama. Ja te molim za poseban blagoslov na svakom riječi koju ću govoriti u tvoj ime. Neka moj jezik bude hitra pisalka velikog istinskog pisara, Isusa Krista. I ja ću govoriti kao da govorim tvoje riječi. Ti pazi na moj jezik, neka doista budu tvoje riječi po 1. Petrovoj 4.11. Ja isto tako molim za zaštito, ako se na bilo koji način u bilo koje mjere ušulja ili pokuša utjecat na nas, na ovaj ovdje prostor na riječ, bilo koja sila koja je negativna tebi je protivna, ja te molim da to spriječiš i da i srdaca i ušiju ljudi koji slušaju i izbrišeš tu informaciju. I hvala ti na tome, Oče, u Isusu Kristu i po njegovom presvjetom imenu. Amen. Znači, ja ću vam dati jednu jako jednostavnu sliku iz svetog pisma I na osnovu te slike ću vam objasniti pristup kojime se čini jako važan Da bi vi mogli ne samo ovdje, nego inače kad čitate sveto pismo Razumjeti o čemu se radi i početi to primjenjivati Da bi to mogli, ja sam vam iz tu, imate sedam puta sedam velikih istina Sedam su znači istine iz pisma, a drugih sedam su izjave na temelju tih istina i ako to uspijete razumjeti, primiti u srce i kroz taj način gleda što piše u riječi Božoj, to će vam sigurno promijeniti život. Znači prije nego što pročitam nešto iz Svjetog pisma, ja bi utvrdio to što piše tamo, vi me popratite da bi razumjeli zašto to čitamo. Znači, sad kad budem čitao riječ Božju, oni koji slušaju moraju znati da je to riječ Božja moraju znati da kao da sam Bog Otac stoji pred njima vidljivu Isusu Kristu u kojem je On u svoj punini među nama tjelesno po Kološanima 1.19.2.9 i da On izgovara riječi i da bi bilo isto kao da stojite pred njime ako odbijate njegovu riječ kao da ga gledate u oči i kažete mu lažeš jer tko ne vjeruje svjedočanstvu koje Otac dao svom sinu po pa prvo Ivanovoj 5.10 oca pravi lašcem. To je kršenje zapovjede ne laže na najvišem nivou njekanje, vjerodostojnosti, istinitosti Božje riječi Prema tome, jako je bitno da razumijete Tih 7 plus 7 istina koje ste dobili Ne samo za ovaj seminar, nego inače, kad budete čitali Sveto pismo Znači, broj 1 kaže, Bog nikad ne laže To je Titu 1, 2 Bog nikad ne laže Isto tako ja vas molim da se ne odnosite Olako prema tim istinama Pogotovo što većina ovih koji su tu Novi nisu to na taj način Nikad čuli Razmislite o njima dok vam pređu iz glave u srce Dok vam je to samo u umu Nećete to razumjeti na pravi način Da bi primjenjivali Što to znači Bog nikad ne laže Jer ako nikad ne laže To znači da je njegova riječ istina Ivan 17. 17. Što znači kad je njegova riječ istina to znači da je zbilja, da je stvarnost To znači da je tako i nikako drugačije Prema tome, kad mi budemo čitali ovo Vi morate u svom srcu imati stav Bog nikad ne laže Ovo što čujem je istina To je tako i nikako drugačije Da bi mogli sukladno tome početi djelovati, Da bi On to što je izreko mogao potvrditi u vašem životu I da se blagoslov po kojeg ste došli očituje taj princip ćemo razrađivati cijelo vrijeme Još dodatno, kad budemo Pored bosijaču, razrađivali Onda kaže, to su Hebreji 10.23 On je vjeran ispuniti svako svoje obećanje Svako, ne neko, nego svako Znači, kad mi nađemo, pročitamo, čujemo Reče Neko obećanje u Svetom pismu mi možemo sasvim izvjesno, mirno to prihvatiti kao da je živa istina, da on ne može podbaciti I da će on to ispuniti, jer iza tog obećanja stoji on sam Isto ko netko od nas, prirodni ljudi, kad kaže nešto on, njegov ugled, njegovo lice, njegovo ime stoji iza toga, je li tako? I čovjekov život Njegov ugled vrijedi koliko mu vrijedi riječ Sigurno znate, ja znam iz svog života neke ljude Na čiju se riječ ne možeš oslonit koji lažu Svijesno ili nesvjesno Ti nakon nešto vremena više uopće ne čuješ što on govori Zanemari što on govori, je tako? Ali ovdje nije slučaj Psalam 138 stihovi 2 a 3 kažu Da je on uzveličao svoju riječ iznad svog imena Drugi prijevod kaže Sva čast tvog imena stoji za tvoje riječ Prema tome, ako je on rekao, njegova vjernost stoji iza toga I u svim situacijama kad se čini da to nije tako Mi imamo njegovu vjernost kao štiti grudobran Popsalno 91.4 Tva riječ, tva istina Mi je štiti grudobran Ako je on rekao, on će to ispuniti, četvrto Nije kao čovjek, sin Adama, da bi rekao pa onda porekao On se ne predomišlja, to su brojevi 23.19 Ove istine ako ih čujete prvi put one vam moraju ući iz glave u srce da bi mogli apsorbirati što će se govoriti da vam to donese blagoslov. Tako ako ste potrebiti ali ako niste jer ima puno blagoslova koji su dostupni, ali ljudi žive na jednom nižem nivou, gdje ne znaju za njih i žive nesretne u porazu, prazne, nemirne, sve to nam je dostupno besplatno u Kristu Isusu ako znamo na pravi način apsorbirati riječ Božju. Kroz koju nam i On to sve objavio Jer On je to već osigura u Kristu Isusu Prema tome Znači On, ako nešto kaže, to će sigurno biti To je peti stavak, Ezekiel 12, 25 i 28 Što ja, Gospod, kažem, to će biti Ovo ćemo ponavlja svaki dan Ja predlažem vama, koji niste očuli, a potrebiti ste da sebi ponavljate Dok vam ovo ne postane normalno kad pročitate nešto u Svetom pismu, da znate da je to to Iako su protivne okolnosti u svijetu, u tijelu Od strane ljudi, kad onose neke statistike Vi ćete stati na riječ Božu, na stijenu koja ne može znači propast I rećete, ne, ovako je istina Jer to dolazi u životu, kad morate stati na riječ Božu I onda se suprostaviti onima Ili onome koji se protivi tome, ako hoćete prisvojiti blagoslov Znači što On kaže, to će sasvim izvjesno biti Ne možda, ne ako što Bog kaže, jest Što ja, gospod, rekoh, rekoh Sve će se ispuniti, ne nešto, sve E sad, da li je On to pokazao kroz povijest? Da li On samo priča prazne priče? Ne, On je to pokazao Nijedno od njegovih lijepih obećanja Koje je dao svom sluzi Mojsiju nije propalo Ne, sve se ispunilo, apsolutno sve svako obećanje koje je dao Izraelu kao narodu koji nisu bili djeca božja nego sluge Bože se ispunilo, prvi kraljevi 8.56 sve se ispunilo a kamo li neće nama koji imamo bolji savez boljeg svećenika bolja obećanja po Hebrajma 8 osamšest u kojem je u Kristu Isusu svako Božje obećanje da ne ne da i naš amen bogu na slavu Ovaj amen zapamtite prvi korinčani, Drugi korinčani prvo pogled je stihovi 19-20 Spominje da i amen Oni moraju biti u nama Da I amen moraju biti u nama Na riječ Božju Ako će riječ Božja ostvariti učinak On neće na silu Otpor Naše duše Ako je voljan slomet Jer to je protivno zakonu reda Koji je znači Slobodnu volju dao kao neprikosnoveno naš DA i AMEN su biti, Riječ Božja ostvari učinak Sljedećih sedam, ja to volim stvarno za mišak od dioptrije Stvarno se bolje vidi Riječ Božja i svijet oko nas Jako važno, Riječ Božja Je Bog Otac, govori meni osobno sad Kod Njega nema vremena Kod Njega je uvijek sad Istine su bezvremene one jesu primijenjene da bi se utjelovile, uobličile i zapisale u povijesnom trenutku, ali su one bezvremene. Prema tome što Bog otac govori u svoj riječi, ja sam sebi to zapisao u veza ljubavno pismo mog Boga oca, meni govori, to je pismo ljubavi, od oca ljubavi u svezi njegovog djelovanja ljubavi u Kristu Isusu prema meni da me preobrati u ljubav da se mogu sjedini s njime u ljubavi i živjeti zajedno s njime u kući u blaženstvu, snazi ljubave kako je zamislio od početka znači sve to pismo je Bog, Otac govori meni osobno sad ovo, ovo morate imati ja vam to dajem kao savjet uputu ako ćete izvući najviše iz ali kasnije iz čitanja riječi Božje ako imate ovaj stav a već možete čut po načinu na koji se to predstavlja i odzvanja da bi to znači dalo jedno zbiljno smjernost da bi to dalo znači jedno srce koje je podložno, koje je u zbiljnosti pristupilo prijestolju Božijem i čeka da otac dođe izgovori ili već ako izgovorio da potvrdi svoju riječ to je drugačiji pristup nego obično tamo nešto možda da, možda ne neki čovjek je to izgovorio i zato se ne događa drugi stavat na, na drugoj ovoj strane Bog, otac Jest Ono što kaže u svojoj riječi za sebe, da jest svim izvjesno jest Isto tako, ja, jesam, ono što on kaže u svojoj riječi, da jesam Jesam Ako on kaže da jesam, a ne laže I njegova riječ je istina, onda jesam Bog, Otac, ima ono što kaže za sebe u svoj riječi da ima I ja imam ono što On kaže u svoj riječi za mene da imam I Bog Otac može učiniti ono što kaže u svoj riječi za sebe da može učiniti I ja mogu učiniti Ono što On kaže za mene u svoj riječi da mogu učiniti Ako bi se ove istine doista shvatile i ako bi doista promijenile naš odnos kako gledamo na Riječ Bođu Onda bi se rezultate doista očitovali u našem životu kako je zapisana Mi ćemo isto tako po putu, kroz ove slike iz Svetog Pisma Radit ili ukazivat na neprijatelje vjere Jer neprijatelje vjere ili naši krivi stavove, kriva gledišta Krivo ponašanje je ono zbog čega se Riječ Božja ne očitoje u našem životu Premda piše da bi se trebalo očitovat Premda ukazuje da nam nešto pripada Ali mi smo sve jedno van toga Ja ću vam pokazati glavne razloge zašto je to tako No, ja bi sad pročitao jednu situaciju koja je znakovita Princip koji je ovdje izložen je vrlo jednostavan Ali radi je. I ako bi ga razumijeli Onda bi mogli već sad početi djelovati u skladu s njime i mogli bi već sad početi po, znači, Uzimati ili polučivati rezultate Čitamo dijela apostolska 14 Stihovi 7 do 10 Znači Kao i obično progonstva Su pratili apostole i učenike I oni su bježali, ali nisu bježali glavom bez obzira Nego su bježali da di god su došli su propovijedali evanđelje Kako Isus je Isus i rekao Aktivno su bježali Kaže, i ondje Počeše propovijedati radosnu vijest Ako netko ne zna, radosna vijest Ili evanđelje dođe na isto Jest poruka Koju je Bog Otac obznanio U Svetom pismu Kroz svoje sluge U svezi toga što je on napravio Za sve nas u Kristu Isusu S obzirom da je to nešto Fantastično što je napravio da nam je on osiguro sve blagoslove, ne dio blagoslova, nego sve blagoslove, po Efežanima 1. 3, Onda normalno to kad donosiš drugim ljudima, donosiš im radost Zato se zove radosna vijest To je razlog Prema tome, ako vam neko donosi radosnu vijest, a on nije radostan, morate se pitati, da li on razumije što vam donosi Radosna vijest vam treba do, biti donešena od strani neko koji je radostan jer u toj radosnoj vijesti se razotkriva Sve ono što mi već imamo u Kristu Isusu Jednom kad smo ga primili Kad smo u njemu I On u nama Ili Što možemo imati u njemu Ako ga primimo Ako nismo u njemu Ja ću vam situaciju razložiti Jer je jednostavno izvanredna Pazite sada u ovu Dobro. situaciju Ako je razumijemo na dnevnoj osnovi I da se tiče nas Znači, oni su počeli propovijedati radosnu vijest Recimo, da ste vi u tim Likaonski krajevima, Listri i derbe I da niste nikad čuli poruku evanđelja Ili ti ga poruku onome što je Bog učinio i osigurao za sve ljude na svijetu u Kristu Isusu I da vam dolazi neki Lorenz i ovam sad govori tu poruku Vi je prvi pučujete. To je jako važno, jer neke stvari ćete sigurno prvi počutiti u Listrije sjedio neki čovjek bolesnih nogu On, hrom od majčine utrobe Nikad nije mogao hodati Znači, to je njegovo stanje Je tako? Mnogi od nas su takvi, bili ili jesu Fizički i duhovna Dok je Pavao govorio On ga je slušao Pavao uprije u nje pogled I kako opazi da ima vjeru Da može biti ozdravljen Reče glasno Uspravi se na noge On skoči i prohoda Znači u tri pote za šahmat Mi ćemo sad razložiti što se ovdje dogodilo A vi ćete se Programirati Kao da se tiče vas i vaše potrebe Kakva god da jest. Jer princip je isti Što se ovdje dogodilo? Pavle je napravio tri stvari I čovjek je napravio tri stvari Pavle je govorio, propovjeda Ili navješćivao evanđelje Ili radosnu vijest To je ono što se zove besjeda o križu Ili poruka o Kristu Dođe na isto Onda je pavao vidio da čovjek ima vjeru da bude izcijeljen Znači, bitno je da ima vjeru Kad je Pavle vidio da on ima vjeru na osnovu onoga što je čuo on je znao da on ima sve sad što mu treba da ozdravi, osim jednog a to je da dijeluje u skladu sa svojom vjerom to jest da se ponaša kao da istina što je čuo i kad je on to napravio Bog je potvrdio svoju riječ I ovaj koji nikad nije hoda Hrom od majčine utrobe prohoda Netko kaže Ili zato što je neupućen Ili sluša neupućene Ili čita neprosvjetljena um Kaže da je Pavle iscijelio čovjeka Pa onda dodaje još jednu neistinu Kako više nema takvih iscijeljenja Jer su apostali umrli No kad bolje promotrimo Pavle ga nije izcijelio Nego je čovjek imao vjeru da bude izcijeljen A vjera je došla jer je čuo evanđelje Idemo sad na stranu čovjeka Što je čovjek napravio? On je čuo da čuje Ima puno ljudi koji slušaju da ne čuju To ćemo sad razraditi kad se budemo dotakli sijača Znači čovjek je čuo A to što je čuo je bilo evanđelje Ili radosna vijest Druga stvar To evanđelje je tom čovjeku dalo vjeru Da može biti ozdravljen I broj 3, na zdravlje Taj čovjek je svoju vjeru stavio u praksu Jer prema jasnim uputama iz Jakovljeve drugo poglavlje Stihovi 14, 17, 20 i 26 Vjera Bez podudarnih dijela Je mrtva kao što je tijelo bez duše mrtva. Mi ćemo se vratiti kad budemo razrađivali jednog velikog neprijatelja vjere Na ovu situaciju Ili tega ga, zašto puno ljudi kaže imam vjeru Razumiju poruku, ali im se ne dogodi ono što hoće i što evanđelje obećaje Jer njihova vjera ostane na slušanju A ne na djelovanju. A vjera je bez podudarnih dijela mrtva kao što je tijelo bez duše mrtvo iako koristi došta snažnu usporedbu, kaže šuplja glava. Ok, idemo sad ovo razraditi. Znači ovo je jednostavan način kako možete primiti isceljenje od Isusa Krista ili bilo što od Isusa Krista. Ovo ćemo ponavljati da bi razumjeli princip da bi se znali odnositi prema tome ili u skladu s tim principom kad čitate stvari izviječi Bože i onda prisvojiti ne samo jednom na godinu, nego svaki dan OK, znači idemo sad da vidimo što se dogodilo u ovoj situaciji Pavle je dakle, propovijedao evanđelje To evanđelje je iz nužnosti moralo u sebi sadržati poruku o iscijeljenju u Kristu Isusu ili da nas je Isus Krist prema Izai pedeset tri svojim ranama izcielio iz prostog razloga kako četvrti stih kaže jer je on ponio naše bolesti i uzeo nase naše boli i onda zbog toga Mi smo kroz njegove rane Iscijeljeni Pavle mora da je Propovjeda to proročanstvo Izaje o Kristovom Dolasku, o Kristovom križu O činu iskupljenja Od grijeha, od smrti Od bolesti Jer je i sam Isus potvrdio To proročanstvo u Mateju 8, 16, 17 Kad su mu uveće Donijeli mnoge bolesnike a On je riječ, zapamtite, sila riječi I zagnao duhove Koji su bili uzroci bolesti, jer kasnije kaže odmao isto rečenice i ozdravio ih je To je 16. stih Znači, Isus ih je silom riječi ozdravio Evo, bila jedna žena na jednom seminaru Ja nisam znao, vidio sam da plaće Nisam znao što je bilo Reklama je na kraju S obzirom da nije htjela da ljudi koje poznaju Znaju njeznu situaciju A bila teški ovisnik, spremala se ubič Samobojstvo I ovi zavedeni ovisnik I dok je slušala poruku o križu Ili poruku o Kristu I popratila upute koje kažu Otvori srce I reci da i amen kad čuješ ono što je riječ Božja i što je istina Nešto je sišlo na nju, njezine riječi i okove su spale i bila je trenutno oslobođena i sad su prošle skoro dvije godine i dalje slobodna ne malo nego potpuno Evanđelje je sila Božja na soterija svima koji vjeruju soterija znači spasenje izbavljenje iscijeljenje očuvanje iako je pravilan spasenja Ali to je cijeli paket Što se događa kad božanski duh Koji je prisutan u riječi Koja jest Boži duh Ulazi u našu dušu Nakon što mi sebe otvorimo za njegovo djelovanje Prema tome Isus je propovijedao poruku evanđelja jer kaže Marko 11, 14, 15 Da On propovjeda Božje evanđelje Ništa drugo nije propovjeda I onda je On s tom porukom evanđelja S silom riječi što je Božja riječ Jer Isus nije govorio svoje riječi Kroz Isusa je govorio Bog, Otac Koji je vječni duh i vječna istina Ivan 12, 49 i 50 Kaže riječi koje vam ja govori Ja ne govorim, nego Otac govori Ja govorim što mi Otac zapovjedio on se tada jedino koristio tijelom iz Nazareta, je li tako? Sad se koristi svojim tijelom što je crkva. Udovi njegovi po Efežanima pet ili njegova usta i onda je Isus tu situaciju a situacija da smo uvečer donijeli mnoge bolesne ili bolesne od raznih bolesti i da je on sa riječju izagnuo duhove i ozdravio sve bolesnike ne neke i onda Isus kaže jasno i glasno Ovo se dogodilo da se ispuni Ono što je izaja prorokovao O meni On naše bolesti uze nase I fizičke slabosti ponese Takav je prejvo tamo Prema tome da odmah pobijemo lažnu doktrinu Da je bolest križ Kojeg nam je Bog dao Što ne može biti ako je Isus na križu Uzeo sve naše bolesti i boli ja vam moram reći da je ta bolest došla od onog koji je naš protivnik i da se zove u recimo Luka 13 16 zove se jaram ili sveza sotonina U Jobu 42 10 se zove zarobljeništvo. A u djelima 10.38 gdje rezime cijele Isusove misije zove se tlačenje satone Prema tome, Isus je oslobađao potlačene od koji kojih je tlačio bolestima sa riječ u u kojem je sila I sve je to činio da se ispuni riječ proroka Izaje, Mora biti da je Pavle propovijeda isto o Evangelje Jer čovjek koji nikad nije čuo poruku Evangelja Nikad nije čuo o Kristu Jer su oni prvi put došli u Likaonske krajeve On je samo zato što je slušao Pavla Dobio vjeru da bude iscijeljen Prema tome, evanđelje, ili radosna vijest O Kristu Isusu Sadrži poruku o iscijeljenju Od svih bolesti Nemoći Patnji Fizičkih i psihičkih slabosti to su malo obširni prejevode tih riječi koje se prevode tamo sa bolesti i bolu U Izaiji 53,4 Zašto je to tako? Zato što je Krist Isus to već uzeo na sebe Ako je on uzeo na sebe i ponio i onda mi ne moramo Čovjek je prvi put čuo tu poruku A ta poruka je riječ Božja ili ti ga istina jer ta poruka u Svetom pismo nisam ja napisao, nego ga je napisao Duh Boži kaže Duh Boži kroz Izaiju On sam je uzeo naše bolesti i ponio naše bole i onda ide dio rad mi smo mislili da ga on bije i kažnjava Radi naših grijeha njega izbiše Radi naših opačina njega satriše Kazna radi našeg mira pade na njega To je dio vezan za iskupljenje od grijeha Očišćenje od mrtvih djela i nečiste savjesti Od tereta grijeha I onda kaže peti stih Njegovim ranama vi ste Vi morate primijetiti u toj izjave Da to nije obećanje nego činjenično stanje i ako bi vi, s ovim dioptrijama, pogledali na takva činjenična stanja I poput ovog čovjeka, vjerovali riječi Božjoj Da je istinita, kad kaže što kaže vezano za križ Da Isus jes uzeo naše bolesti i bole Naše, naše svih nas I da njegovim ranama jesmo iscijeljeni I da je Petar, koji je gleda nazad, opet, po istom duhu Božem Gledajući u isti čin na križu Dajući evanđelje u malom, rekao u 1. Petrovoj 2.24 On sam prvo ide iskupljeni od grijeha Pa onda znači od bolesti On sam na svom tijelu, krist Isus, uze naše grijehe I prikuca ih na drvo križa Da mi umrijevši za grijeh možemo živjeti pravedni pred Bogom Pravedni pred Bogom Pravednost Božja u Kristu Isusu Ne naša pravednost, ali pravedne Kao da nikad nismo sagriješili i onda, točka Zarez Petar govori, gleda nazad Potvrđuje Izaiju Potvrđuje Isusa I kaže njegovim odricama Vi ste bili izliječeni Bili Na ovom seminaru nećemo moliti U prošli dvije sezone smo molili Sad ćemo prisvojiti Bez molitve Ponašat ćemo se kao da riječ je Riječ Božja istina Kao da Otac ne laže Kao da nas ne vuče za nos kao da je vjeran ispuniti ono što u svojoj riječi rekao Točno ćemo se, kao čovjek ovdje Dignuti U skladu s riječi Božom I krenuti u pobjedu To je najviši oblik primanja. Hvala ti, Oče, na velikoj milosti Na tvoj riječi, ka istina Ja to prihvaćam I živim u skladu s njom I on potvrdi riječ I onda znači kad je on imao vjeru U ono što je Bog rekao On još nije mogao hodati On je trebao tu vjeru pokazati u živom djelu. On nije smio čekat Da se prvo očituje Jer to onda ne bi bila vjera Nego potvrda I većina njih nemaju U svom životu očitovanje Jer čekaju Da se prvo očituje Pa onda će vjerovati, Al to nije vjera Vjera po Hebrejima 11.1 kaže Da je to uvjerenje U zbilje koje još ne vidimo Drugi prevod kaže Dokaz o stvarima Koje još nisu vidljive I kaže šest iz tih istog poglavlja Da je bez te vjere bez da mi, bez da smo vidjeli da se očitovalo, samo na osnovu riječi oca koji ne laže, čija riječ istina, da mi krenemo djelovati kao da se već dogodilo i on potvrdi riječ. I bez te vjere mu je nemoguće omiljeti. Hebrema jedanaest šest jer komu prilazi mora vjerovati da jest i da je platac, ili nagrađuje one koji ga ustrajno traže To je princip ili zakon vjere, koje ću vam objašnjavati Sasvim izvjesno ćete ga razumjeti To vam je najvažniji princip u Riječi Božoj Princip prisvajanja Onog što je obećano ili osigurano To se događa putem vjere Koju ću vam objasniti da ne možete pobjeći I to će vam koristiti u životu, ne samo tu Jer mi primamo po vjeri Pavle je primijetio da čovjek ima vjeru da bude ozdravljen Na osnovu onog što je čuo od Pavla Vjera mora biti utemeljena na riječi Božoj, Kaže kolega veliki sluga Božji Puno ljudi nastoji vjerovati bez da su prvo čuli poruku Ali to ne može Jer Rimljanima 10.17 kaže da vjera dolazi slušanjem a slušanje po poruci Kristovo Mi moramo čuti poruku koju je Bog kroz svoje poslanike zapisao za nas Onome što je napravio Kristu Isusu I ako On u svoj riječi kaže da nas je On oslobodi od grijeha To ćemo raditi po putu Koji nisu primili Isusa imat će priliku primiti ga na pravi način I živjeti s njime na pravi način u pobjedi Ali mi sad počinjemo sa isceljenjem tijela i ako On kaže da smo njegovim ranama iscijeljeni Onda jesmo I princip vjere kaže to je istina To je Moje sad Jer riječ Božja kaže da jes I onda krenemo Bez da imamo osjećaj Bez da nam se čini da smo primili Bez obzira na statistike Bez obzira što ljudi, drugi ljudi govore Krenemo i zakoračimo po vodi Isusove riječi I On će nas nositi I početka U listrije sjedio neki čovjek Čitamo dijel Apostolska četiri Sad sedmi stih preskačemo Znači propojeda je radosno vijest Stihovi osam do deset U listrije sjedio neki čovjek Bolesnih nogu On hrom od majčine utrobe Nikad nije mogao hodati Nikad dok je Pavao govorio, on ga je slušao Pavao uprije u pogled I kako opazi da ima vjeru da može biti ozdravljen Reč glasno Uspravi se na noge On skoči i prohoda Ovo je vrlo jednostavan princip Na koji način riječ Božja Može postati učinkovito u vašem životu sad Ako vjerujete u riječ Božju Ako ste u Kristu Isusu jer evanđelje kaže Vjerujte evanđelju Obratite se Marko 1.15 Isus kaže To je Ivan 12.38-40 Vide on je njima Kako kaže Izaja zatvori oči i Otvrdno srca Da zdravim očima ne vide I srcem ne vjeruju Da ne dođu k meni I obrate se Ja ih cijelim Moraš se obratiti O mrtvih djela To je evanđelje. Prvo znači Iscijeljenje Izbavljenje duše i onda iscijenje i izbavljenje tijela, to je Evanđe. da on nekad počasti ljude, ali to se rijetko događa u našim krajevima, to se obično događa tamo kad se evangelizira svijet u Africi, Aziji, onda je to drugačiji mrvicu pristup kod ljudi koji su u crkvama on traži više jer im je dano više. Jer ne pratite disma, Znači, On je čuo evanđelje I vi ćete čuti evanđelje Ne moje evanđelje Nego evanđelje o Kristu, Radosna vijest I vi ćete razumjet Nakon što ćete čuti više puta Da je riječ Božja istina Ako je istina, ne može podbaciti I vi ćete naučit princip vjere Kako zakoračiti samo povode Isusove riječi I ona će vas držati I on će potvrdi svoju riječ Petar, ovaj koji je napisao to u 1 Petrov 2, 24 je došao, kad je putova posjećiva svijete, došao u Jopu To su dijela 9, 32 do 34 Tamo je ležao čovjek, Eneja koji je bio osam godina u krevetu I Petar je došao k njemu I on mu je rekao Eneja, 34 stih Isus Krist te iscjeljuje Niš mu drugo nije rekao Nego u Isusu Kristus je Ustane, prostre svoj krevet I Eneja se odmah ustao na Petrovu riječ Stavio vjeru u pogon I Krist je potvrdio svoju riječ I čovjek je ozdravio Da li vam je princip jasan? To je princip iz Božje riječi Zakon vjere Ako je nešto zakon, znači uvijek radi ko što, recimo, gravitacija uvijek radi Nemo veze li dečko ili cura, jesi Visoko ili nisko obrazo, uvijek radi Isto tako, zakon vjere uvijek radi Zakon vjere je da mi jedino na osnovu božanske riječi Za koju znamo da je čista istina I znamo da Bog ne može slagati mi jedino na osnovu te riječi krenemo kao da već imamo što je on rekao da imamo i on potvrdi svoju riječ. To važi za apsolutno sve što je on nama osigurao u Kristu Isusu. Na isti način ste i spašeni, ne znam da li ste to primijetili. Jer ljudi koji su spašeni su spašeni na neviđeno. Samo na osnovu onog što su čuli o Kristu Isusu Nic ste ga vidjeli Nic ste bili na Golgothi Nic ste vidjeli što je Bog, otad kroz Krista Isusa Napravio na vašim dušama Kad vas je na novo stvarao Kad vas je na novo oblikovao Kako kaže jedan prijevod Vi ste njegovo umjetničko djelo Po Efežanima 2.10 Iz toga nova stvorenja Po 2. Korinčanima 5.17 To niste vidjeli, ali ako ste spašeni Onda vjerujete u to Jel' tako? Na neviđeno Jer pismo kaže To su Rimljani 10.9.10 10, Ako u ustima ispovjedaš Da je Krist tvoj gospodar I u srcu vjeruješ Da ga je Bog uskrisi od mrtvih Što znači sve što Bog kaže On njemu u riječi vezano za njegovo raspeće Smrt, ukop, uskrsnuće I posjednuće na nebeskim visinama Na prijestavlju slave Znači, ako ustima ispovjedaš da je kriz gospodar u srcu vjeruješ, da ga je Bog u od mrtvih, bićeš sozo. Sozo, isto kao i satirija, ima isto značenje, zato se zove sozo. To znači spašen, izbavljen, iscijeljen, očuvan. To je bremenita riječ. I opisuje što se događa u čovjekovoj duši i tijelu, kad božanski duh dolazi i daje božanski život čovjeku. Daje božanski život duši, umu i tijelo Cijelokupno obnavljanje To znači sozor Prema tome Ako mi shvatimo ozbiljno Ono što piše u Svetom pismo Ili ti ga riječi Božoj I razvijemo svjesnost Da nam to sam Bog otac govori I da On nikad ne laže da je to čista istina Da možemo potpuno samouvjerena, Uvjereno Bez dvojbe Zakoračiti u pravcu kojeg ukazuje njegova riječ I očekivati pozitivno rezultate On hoće potvrditi svoju riječ Inače laže Inače njegova riječ nije istina Inače nije vjeran ispuni svako obećanje Inače što kaže ne bude Inače ko mi pa se predomišljamo Inače nije u povijesti dokazao da ispunjava sva obećanja Niti će nama u Kristu Isusa onda je Kristova krv uzalud prolivena onda je novi Zavjet uzalud za pečačen Kristovom krvlju, onda je križ uzalud. Ali ja vam moram reći da nije uzalud. No, ono što se događa većini ljudi, a ja napadam samo srš problema, zato sam vam dao tih 7 plus sedam istina, njima se događa sljedeće. One samo slušaju ali ne djeluju u skladu s dok samo slušate i čekate da se prvo dogodi neće se dogoditi jer to nije princip vjere kojeg je on osigurao za nas da postignemo što nam je obeća ili uruči u Kristu Isusu. Mi mislimo na drugi način, naš princip djelovanja u svakodnevnom životu je drugačiji, ali on kaže jasno i glasno moji pute nisu vaši pute, moje misli nisu vaše misle. Jer kao što je nebo iznad zemlje Ne kao što je ovaj krov iznad, ove, iznad poda Nego kao što je nebo iznad zemlje Tako su moje, moji puti iznad vaših puta I moje misle iznad vaših misli To je Izaja 55, 8 i 9 Prema tome njegov način razmišljanja i djelovanja Nije naš način razmišljanja i djelovanja Stoga mi trebamo naš um obnoviti u skladu s riječi Božjom mi moramo naš um obnoviti Rimljanima 12.2 Ne suobličavati se po razmišljanju s ovim svijetom Jer svijet razmišlja Bogu protivno Riječ Božja razmišlja božanski Mi dolazimo k njemu u skladu s njegovim uputama A ne njega prilagođavamo našim putima To vam neće raditi Znači mi dolazimo I dolazimo kako je On rekao da trebamo doći Sad zapamtite, vi koji pišite, pišete, zapišite Jedan od najvećih neprijatelja vjere Zbog čega ljudi ne primaju ono što Bog osigurava ili obećaje Što Riječ Božja nudi jest ono što se zove razumsko potvrđivanje Slaganje u umu Da je Riječ Božja istinita, Ali se nikad ne pokrenemo na djelovanje u skladu svijeća Takvo razmišljanje ili vjerovanje u razumu Bez pododarnih dijela Ničemu ne koristi I o takvima Jakov govori U prvom poglavlju, stihovi 22 do 25 Kaže on ovako Budite vršitelji A ne samo slušatelji riječi Naglašavam Vršitelji su oni koji žive u skladu sa riječom Božjom Ili ti ga žive Ovo možete zapisati Kao da je riječ Božja istina Budite vršitelji riječi A ne samo slušatelji Pazi sad ovo Zavaravajući sami sebe Jer onaj je koji čita Ili sluša riječ Božju A ne vrši je Ili ne živi u skladu s onim što je čuo Nalik je čovjeku koji pogleda svoje naravno ili prirodno lice Ogledalo i čim izađe zaboravi što je vidio ali onaj koji sebe ili se ogleda u savršenom Božem zakonu koji donosi slobodu i u njemu ostane, ne kao lijeni slušatelj nego marljivi vršitelj, on će bit blagoslovljen u svemu što čini, hoćemo biti blagoslovljeni u svemu što Zamislite ovo u tri poteza Možeš riješiti sve probleme Ako vjeruješ riječi Bođu A to nije teško Ako razumiješ da Bog nikad ne laže Da njegova riječ istina Razmislite, ali u srcu Jer ljudi mogu imati srce Ali da je srce tvrdo Kad je srce, srce tvrdo Nije pokorno riječi Bođu 21 stih Jakovljeva kaže Da moramo u svojoj poniznosti primiti riječ Bođu Kao ima moć spasiti naše duše to znači da mi moramo upokoret Kroz riječ Božju Koja ima tu silu Jer je božanski moćno oružje Ne ljudsko oružje Drugim korinčanima 10.4.5 Svaku našu okolost Koja se protivi spoznanju Boga I svako naše mudrolijanje Osobno znači gledanje na stvari Ja mislim ovako Meni se čini onako I dove svaku miso Do pokornosti Kristu To moramo napraviti Mi moramo imati misao o Hristovu Prvim korinčanima 2.16. Zašto mi moramo imati misl o Kristovu? Jer naš prirodni um živi u prividima koja mu serviraju osjetila Prvim Korinčanima 2.14 kaže da ono što je od Duha Božjega a riječ Božja od Duha Božjega je prirodnom umu ludost Stoga mi moramo upokorit naš prirodni um Mi moramo shvatiti jednom za uvijek da je Bog u svojoj riječi istinit i da sve što se protivi to riječi Nije istina Bez obzir ti opipo kvržicu Je te boli jer ne možeš ustati sa stolice Riječ Bože je svejedno istina I postaće živa materijalna zbilja U tvom životu Kad se ne budeš opira Nego u vjeri primi u srce I da uložio napor da djeluješ sukladno Ako ne možeš ako si u kolicima Počni ga slabi zbog toga što je riječ istinita I on će ti da snagu da ustaneš Uvijek ima načina kako možeš pokazati, da vjeruješ i početi djelovati u skladu s time Što ćemo raditi po putu Ima dva primjera, krasna su primjera Jedan je u Mateju 7 pogleda, stihovi 24-27, drugi je Luka 6, 46-49, isti je slučaj Isus kaže zašto me zovete luka šezdeset zašto me zovete gospodar u gospodar ja ću vam po putu objasniti zašto je to pravilan prijevod grčke riječi kiros koji se u svim hrvatskim Biblijama krivo prevodi sa gospodin što ne znači ništa znači grčka riječ na tom mjestu je kirjos i čovjek koji prima krista on ga prima kao kirjosa daje zavjet da je on njegov kirjos gospodin ne prenosi to značenje to znači gospodar Ista riječ Kirios se u Otkrojenju 19, 16, 17, 14, prevodi sa gospodar gospodara Prema tome, zašto me zovete Kirios, Kirios A ne vršite što vam govorim Kirios ili gospodar znači onaj Prevodim grčku riječ doslovna Onaj kome netko ili nešto pripada Vlasnik Koji ima moć odlučivanja Nad nekim ili na nečime Znači, njegova je zadnja Jednom, kad si primio Krista, ja ću vam omogući da primite pravo Krista na seminara Zato što iskustvo uči da većina ljudi nisu primila I zato ne mogu uživati sve blagoslove u zajedništvu s Kristom Jer oni su dostupni samo u Kristu Da ponovim Efežane 1.3 Hvala Bogu, Ocu koji nas je u Kristu Isusu U Kristu Isusu blagoslovio svakim blagoslovom Ne nekim, nego svakim Ali u Kristu Isusu, ne mimo Krista Isusa i Onda kaže, sada ću vam pokazati kome je nalik čovjek koji dođe k mene, sluša Ja bih htio da razumijete najvažniju riječ danas, sluša Jer vjera dolazi slušanje Čitat ćemo sijača, kaže, ko ima uho, neka čuje Puno ljudi sluša, ali ne čuje Puno ljudi ima oči, ali ne vide, jer vide sa doktrinalnim naočalama Koje uče ono što nije riječ Božja ili su tvrdog vrata, tvrdog srca Pa neće se pokloniti riječi Božoj I On neće njihovu volju na silu slomiti I onda im se ne događa u životima Zato kaže, ponavljan, imam 20, 12, 38 do 40 Da se ne bi obratili I onda došli k meni da ih izcijeli Moraš se obratiti prije To znači predat svoj život Kristu Isusu vjerovati evanđelje to vam ne dolazi Preko veze Preko šalabahtera Zato što su vam utjecajne doma Ili jesi ili nisi Na istinski način primio Krista I donio odluku za život i vječnost To je evanđelje A to ne možeš na pravi način Moja praksa to pokazuje Uglavnom Većina, evo, ne, ne, ne možeš Ali većina ima problem Ako ne razumiju što moraju pod križem Reći s čemu se oni zavjetuju? Što znači odlučiti za Krista kao gospodara? Dakle, ja ću vam reći ukazati kome je nalik čovjek koji dođe k meni sluša moju riječ i ne vrši je. Znači ovaj čovjek ovdje u Listri, on je mogao čuti Pavla, doći Pavlu, slušati i ovdje i ništa se nije promijenilo. Nažalost to se dogodi većini ljudi. Čudo je dostupno non-stop Ja sam, ako imate kompjuter Na internetu se napisao, na učenje, barž za seminu, se mi Snaga, Božanske riječi Pa pročitajte Cijelo vrijeme su usred čuda Ali oni čekaju neko svoje čuda I odu doma van tog čuda A no ima ljudi kojima se čudo dogodi Evo, ja znam to ima potrebiti, imaju artritis bio je jedan dečko, dečko čovjek, dvije djece Bio je na zadru seminaru Čuo je poruku Razumio poruku imaju je dvije godine I rekao je nakon što je čuo poruku o Kristu A poruka o Kristu njegovim ranama Ja sam iscijeljen Jer mi to u osobima Riječ Bože Boga o govori meni osobno sad Krist je umro za mene na križu Uzuje moje bolesti, moje boli I njegovim ranama Ja sam iscijeljen On je rekao Ja sam iscijeljen Ruka mu se otvorila Onda držao svjedočanstvo na kraju seminara Ili poruka radi, ili Bog laže Ali s obzirom da Bog ne laže I poruka radi, onda je greška na vama Ako ne radi To jest na nama To važi za sve nas Bog nikad ne laže I On se nikad ne mijenja Isti Bog je po istom Pavlu Činio isto čudesa Koji će činit po nama danas Ako mu dozvolimo Jer ja se ne mijenjam Malahija 3.6 Sinovi ljudski Ne, vi se mijenjate Svaki dobar dar dolazi od njega, gospodara svjetlila, od Boga U kojem ne samo da nema promjene, nego ni sjene odmijene, po Jakovljevo 1.17 Znači, On se ne mijenja Ako se ne događa, mi se moramo promijeniti Riječ se ne mijenja On nije rekao u izlasku 15.26 Ja ću biti gospod koji vas izcijelju, ili bio sam Ne, ja jesam Ja jesam Ja jesam, to znači stalno trajnoža reče stanje ja jesam gospod koji te iscijaljen, ja jesam i taj Gospod je bio presutan u Kristu Isusu, hodao u njemu na nije isceljivao sve. I onda je znači presudan sad po duhu u svojoj crkvi i kroz njih djeluje ako mu dozvole, ali riječ je ista, uputa ista, križe isti. I onda kaže taj čovjek je duboko kopao i sagradio kuću temeljom na stjene. I pala kiša, došla poplava, navalila na kuću, ali je nije srušila, jer je bila na stijeni. Kuća je vaš život. Obratite pažnju o čemu govori. Tko dođe k mene, čuje i ne vrši. O čemu on govori? Govori o čovjeku koji ne vrši riječ Božu. Ali ko dođe k njemu, čuje i ne vrši, nalike čovjeku koji je kuću nagradio na pljesko. Ista je došla kiša velika I poplava Isti je nalet bio na kuću Ali se ova srušila Zašto? Jer nije bila sagrađena Na stijene vršenja riječi Bože Znači, dinamika I promjena je na kući Ne na riječi Bože Ne na problemima u životu Jer dolaze svima Svih nas napadaju Nego je problem na kući Kako mi slušamo Uzmi si tamo, molim te papire, ova dva me pratite? Istu stvar je, Isus rekao u evanđelju po Mateju Na kraju najveće propovjedi, koje drža, to je propovjedi s Masinske gore To je najveća propovjed koju Isus drža, cijelo evanđelje, u malom, o tome kako žive Praktično ljubav, koje Krist došao pokazati I na kraju je rekao, prije nego što je sišao i počeo iscjeljivati Onako zaletio se i onda u toj ljubavi, počeo sve iscjeljivati Ovi, on je rekao istu stvar, samo je rekao da će čovjeka koji gradi kuću na Pjesku ne vrše ne riječi sa Luđakom. Nisam ja rekao on je rekao. Znači ista zgoda samo ga ono tri ovdje naziva. Znači potencijal je cijelo vrijeme prisutan u riječi Božoj da iz cijeli izbavi spasi i da vas kasnije očuva od svih napada zloga. Jer evo pročitao sam tu, neki hoće da ih se očuva od napada zloga. Zapišite se vi prvu Ivanovu 2.14 a vi ste ih ja pišem vama mladići jer vi ste ih pobijedili ne jednog dana možda kad dođe Isus ne, ne odmah ste ih pobijedili ako ste u Kristu Isusu i u zajedništvu s njime o čemu govori prvo povlje prvo Ivanovi o zajedništvu o djeci Božje prva ivanova 3.1.2 koliko nam je ljubav ukazao tas da se zovemo djeca Božja i jesmo kad smo sad ako sam dijete Bože onda sam baštinik Boži Kristov su je li tako? Onda duh Boži prebiva u mene i govori aba oče, nemam više duha ropstva Rimljanima 15 do 17. nemam više duha ropstva da se ponovo bojim nego duha posinstva koji viče oče jer sam baštinik Boži, Bog je u meni prva Ivanova 44 a vi ste dječice od Boga i vi ste ih pobjedile. Ne jednog dana, možda kad dođe Isus onda cijelo vrijeme u porazu na zemlji, ne ne, pobjeda je naša. Imaćemo cijeli dano pobjede. Jer to je jedan od blagoslova. To je blagoslov. Ponovljeni zakon 287 blagoslov. Pobjeda. Na hebreskom Jehova nisi Gospodje, je moj pobjednički stjeg. Prema tome, vi ste ih, mladići, pobjedele Zašto? Kako su ih to, oni, Ivane, pobjedele? Jer riječ Božja prebiva u vama Ako ta riječ Božja, koja je Bog sam Jer Ivan kaže, u početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga I riječ bijaše Bog, je li tako? Ona u početku, drugi stih bijaše u Boga I sve što je postalo, po njoj je postalo I ništa što je postalo, nije bez nje postalo I u riječi bijaše život ja ću vam, ako dođemo, vjerojatno ćemo doći Do tog sjemena, sijača Ja ću vam sjeme U tom sjemenu je život, je li tako? I kad ti posadiš sjeme Božanske riječi u svoje srce Koje je dobra zemlja Što će se dogoditi? Pa isto što se događa kad posadiš sjeme Paradajza Lubenice Luka 11 Riječ Je sjeme Sjeme je riječ Božja Ista, potpuna ista slika I u toj riječi je život Četvrti stih Ivanova evanđelje, propavlja. U toj riječi je život Pa koji je to život Ivane? Da li možda božanski život Ovaj Zoji Što taj božanski život čini u nama kad uđe? Pa očito božanske stvari Je tako? Je on čini božanske stvari u nama? Koje su to božanske stvari? Ivan 10.10 Satona je došao ubit, uništiti ukras. ukrast. Sasvim izvjesno je rak od Boga, jer on uništava, ali tako? Tamo kaže, Bog je došao ubit, ukrasti i uništit. Šalim se, ne piše tako. Lopov, Satona je došao ubit, ukrasti i uništit, a ja, kaže, Isus sam došao da imate život, Zoe, i da ga imate u izobilju. Prema tome riječ ima život i kuca na naša vrata. Otkrovenje 3.20, ja kucam. Mi trebamo širom otvoriti vrata srca Ili ko ja što sam napravio, skinete opće vrata Pozovete Isusa da može ući kad god hoće, može i zati hoće će, kuća je tvoja I onda on uđe i počne u kući činiti ono što on najbolje čini A to je davat nam svoj život Jer ja živim i vi ćete živjeti, Ivan 14,19 Jer ja živim i vi ćete živjeti Kako ćemo mi to Isuse živjeti? Pa kako je On bio na zemlji, takvi ste i na zemlji 1 Ivan 4,17 Ja nisam vidio Isusa da je njega neko nadmudrio ili nasamarije, ili da ga je netko stjerao kut Jer što je dao život, dao ga je svojom voljom Nitko mi ga ne može oduzeti to je pobjedana križa Neporazno Ali on ganjao djavle, ne on i njega Je tako? A mi smo pozvani da činimo ista dijela Isti život, Ivan 14,12 jer Isus kaže, kao što je mene otac poslao, ja šaljem vas Jer on je sad s ocijen savršeno jedno Jedan duh Savršeno jedno I po tom duhu se on u svojem tijelu što je crkva nastanjuje Da bi kroz svoje tijelo davao iste plodove koje kriz je davao Jer kriz je trs, mi smo loze Ako je kriz vinova loza, mi nikako ne možemo biti čičak ili tiknica Nego Kristo plodove. Ko je to Krist dava plodove po Prvom Ivanovoj 38, pa djela đavolja. A ko je to Isus uništava ništava djela đavolja. Pa putova je svom Galileon 10 38 djela. Pun duha Božega, pomazan, jer Bog je bio s njime. I on je činio dobro, zareza ozdravljajući. Sve koje đava be drža potlačene, pa valjda onda ni to moramo raditi. Ako smo Kristovi jer on po dijelima jedan jedan želi nastaviti ono što je počeo naučavat i čeniti kroz nas. Tamo idemo. Znači ispočetka jako je važno kako slušate, pazite kako slušate Luka 8.18 da ne izgubite to malo što ste imali Jeli netko ima uho da čuje neka čuje jer ima ljudi koji slušaju, ali ne čuju Pa ćemo proći sad tog sijača A ja bi molio nekog koje je uzdravlja Da podijeli malo sijemenja, svakome pojedno Evo imamo tu jedno veće sjeme, to je Lubbenica Ja ću četati odane sijača Znači, ja vas molim da pogledate čudo koje ćete dobiti u ruku i da razumijete da je riječ Božja sjeme i da na isti način kako sjeme kad se posadi u dobru zemlju počne ostvarivat ono što je Bog prorokovao ovdje Lubenicu jer svako sjeme ovdje Lubenice proročanstvo od strane Boga stvoritelja o tome što će biti na vašem stolu ili u frižideru. I s da mi viđamo takva čuda svaki dan, to nama nije čuda, ali je čudo, probaj ti napraviti Lubenicu, na isti način, Božanska riječ Obećanje Istina iz riječi Bože Hoće ostvariti učinak u vašem životu Koji god da ona nosi učinak Ako je to oslobađanje, oslobađanje Ako je prosvjetljenje, prosvjetljenje Ako je čisto savjest, pravednost, čisto savjest Ako je mudrost, mudrost što god da Božja riječ obećaje, ona ima u sebi potencijal ostvariti Kao što svako sjeme, hvala lijepa Ima u sebi cijelokupni potencijal Ostvariti ono zbog čega je on njega stvorio Da li je to tako ili nije tako Podudarnost je potpuna Znači, iz početka, vi koji ste potrebite, razmišljajte na taj način Ja ovdje ne vidim lubenicu Niti je vi vidite no, ona je ipak tu i to ne jedna, nego mnoštvo ili bezbrojnih, ali kaže sjeme je riječ Božja. Ali ako bolje poslušate što ćemo sad pročitati i obratite pažnju na dinamiku procesa, vidjet ćete da težište nije na sjemenu ili sijaču nego na zemlje. Mi na seminaru radimo da vi budete dobra zemlja. Dobra zemlja ona u kojoj sjeme ostvaruje, ono zbog čega ga je on poslao. Jer ona to može i ne ostvari Evo, ja ću vam sad čitati što piše u Izaiji 55, i 11 To su meni prekrasni stihovi Govorim o ocu koji izgovara riječ Ili stvoritelju koji stvara sjeme To sjeme su našli faraonom Na grudima jer je predstavljalo u starom, starom Egiptu vječni život Sjeme pšenice, tad je bio kamut Pra pšenica, pražito I njega su posadili, ne znam, nakon koliko je prošlo, četiri, pet, tisuće godina I izašla je pšenica Zamisli to Cijelo vrijeme je u sjemenu pšenice Potencijal za pšenicu Samo kad se uvjeti ispune I to je sjeme propadljivo Ali ovo sjeme Po prvoj Petrovoj, prvo poglavlje Stihovi 23-25 je nepropadljivo Nikad propadljivo Zauvijek radi I samo čeka uvjet je li vi mislite da je Isus išao na križ ponovo, kad je vama došao iz jednog dijela nižeg u ovaj viši dio, ili je to on već napravio, a u vašem životu je postigla učinak u trenutku kad ste čuli poruku i povjerovali? On je već sve napravio, krv je prolivena, život je dan, riječ je izgovorena i sad samo čeka na nas da čujemo, da povjerujemo i djelujemo u skladu. Ispočetka. Eneja je leža osam godina, jel tako piše? Sasvim izjasno, dijela devet trideset do trideset osam godina paraliziran je li vi znate nekog paraliziranog Jeli vi imate svjesnost ako ste u kristu da vi imate nešto što njega može dignuti iz kreveta je li vi Znate, da će vas Isus pitat Bija bolestan u tom paraliziranom, Matej 25, 36 Ali ste me posjetile Ili me niste posjetili, 41 stih? Petar je što je do Eneje Rekao mu je kratko i jasno eneja Isus Hriste izcijelje To je to Isus Hriste izcijelje Bila je jedna moja prijateljica Ovo nije Veliko isciljenje, ali, ali, ali je spektakularna Ja znam, kad su se njoj počele pojavljivati gljivice na leđima To su one bijele flekice, znate, onako se počnu pojavljivati I onda rastu Kad je to prijedno pet godina se počelo pojavljivati Ona je to meni pokazala, zato što mi budemo često doma zajedno I onda smo probavali s našom trenutnom pameti Kako smo imali tada, nije bila neka, ali smo dali sve od sebe Nevednovu mas, pa grenčicu, pa ovo, pa ono, pa neke sve bakine, recepte Češnjak, pa kapulo, sve živo smo probali Ali je to sve više i više raslo Da bi ona u ljeto došla Iskinula se, nego gola nego u Nubadić I cijeli gornji dio leđa je bio u tim flekama I ona, s obzirom da je već jaka u vjeri Da su se stvari počele događati Kaži da nakon propovedi koju sam držao Da bi se ja pomolio za nju Ja kažem, nema problema Ja to nisam planirali, mi tako duh vodio da sam govorio o ovom principu Koji prisvaja, ne moli. I nakon što je dovršila Ona se onak spremala, sad ćemo se mi molit Ja sam rekao samo I hvala Isuse To je zadnja rečenica bila Što si iscijelio gljivice na njezinim leđima Amen Ona me nagleda govi Lorice, znači više se ne moramo ni molit Ne moramo, hvala Isuse Nakon tri dana Se to smanjilo na pola Nakon tjedan dana je postala sliku sa potpuno čistim leđima Prihvatila je istinu, riječi Bože, kao svoju I rekla je na glas, to jest istina I ponašala se kao istina I on je potvrdio svoju riječ Jer on hoće potvrditi svoju riječ Kako kaže Marko 16.20 Jer on je tu, surađuje I stalo mu je da ispuni svoju riječ bi sve svejedno jednom kad je izgovorio Jeremija 1.12 kaže Ja motrim na svoju riječ da je ispunim Prema tome, znači mi sad čitamo ovu poredbu o sijaču, ja ću vam je prevest na praktičan način vezano za isceljenje, da vi razumijete koordinate, ali vam preporučam, normalno da vi doma to fino pogledate u. u u ovim načelama i da razumijete važnost ove poredbe Ovo je temeljna poredba jer Isus je kasnije njima rekao, to je recimo evo Marko, ja imam tu sva četiri slučaja, um, Marko 4.13 kaže zar ne razumijete ovu prispodob ako ovu ne razumijete kako ćete druge razumjeti? Ovo je temeljna. Iziđe svijač da sije sjeme. Sijač je Isus, sjeme riječ Božja. Sijač sam ja kao tijelo Kristovo sjeme riječ Božja. Svek se komunicira kroz riječ Božju, spašeni ste tako da čujete poruku o spasjenju, jel' tako ili nije tako? Jel' tako ili nije tako? Kad je Anđeo došao Korneliju i rekao da pozove Petra, koji je bio Šimuna, koji je bio u drugom kući drugog Šimuna Kožara I rekao moj Anđeo, to je Petar sam kasnije rekao, to su dijela 11.14, on će ti reći riječi po kojima ćete se sozo. Ti i cijeli tvoj dom Sozo Spašen, izbavljen, iscijeljen, očuvan Moraš čuti riječi Bože u svezi svog problema On će ti reći reć riječi po kojima ćete se Sozo Ti i sav tvoj dom I onda 15. stih, dok je Petar još govorio, sišao je duh na njih Dok je još govorio Otvorite srce Kad slušate riječ Božju Veliki amen neka bude, da on može već počet sad djelovat, a vjerujte u riječ, dajte mu priliku da odmah djeluje, nemojte čekat, nešto događa se sad. Prema tome, poredba si imate u tri evanđelja, Marko četiri poglavlje, Mate 13 poglavlje i luka osmo poglavlje. Ja ću čitati Marka. Znači, prvo ćemo pročitati, a onda ćemo dati tumačenje, ali ćemo ga prilagoditi izcijeljenju Poučavaju ih je u prispodobama, prispodobama Kad Isus poučava u prispodobama On daje sliku pred našim očima I u vidljivom obliku objašnjava unutarnje zakone Koji se događaju u našoj duši i kasnije u tijelu Kroz riječ Božju Znači to je nama na pomoć On daje vanjsku sliku Da mi vidimo što On želi ili može napraviti u nama To su prispodobe Govorio im je u pouci Poslušajte Jako je važno da slušate Ne da dođete sa zatvorenim ušima Da dođete i mislite na nešto drugo Da dođete i svejednovanje, nećeš primiti Moraš doći da čuješ Tko ima uho, neka čuje Pazite kako slušate, jer poruka dolazi putem slušanja Vjera dolazi slušanjem Tako da mi čujemo što Bog otac govori Koji nikad ne laže I onda znamo da je to naše I možemo mirno krenuti u život U skladu s time I to je vjera Djelovanje u skladu sa riječi Boga oca Koji nikad ne laže Prema tome Iziđe sijač sijat Sad se sije Kad čitate se sije Gdje god se govori riječ Božja se sije Kad se ne govori riječ Božja se sije nešto drugo i dok je sio poneko zrno pade usput dođo še ptice i pozobaše ga. Nek opet pade na kamenito tlo gdje nema še dosta zemlje. Odmah izniknu jer nema še duboke zemlje. Ali kad ogranu sunce izgorje i jer nema še korijenja osuši se, neko opet pade u trnje i trnje uzraste i uguši ga te ploda ne donese. Ima dakle četiri vrste tla. Neko napokom pade u dobru zemlju I dade plod a Razraste se I razmnoži Te donese Jedno tridesete rostruko Jedno šestdesete rostruko Jedno stostruko Jedno I doda Tko ima uši da čuje, neka čuje E sad Idemo sad to primijeniti, Možda ste čitali, vjerojatno jeste Ovi koji čitate se to pisan, ali idemo to primijeniti S obzirom na isceljenje jer o tome se radi Ako razumijete isceljenje razumijete i drugi princip OK Znači, sijač sije riječ Ili riječ je sjeme Ili sjeme koje sije je riječ Božja E sad, mi čujemo ili pročitamo, svejedno je Je li tebi to rekao Magaratsko Bileamo? Je li li čuo na radio? Je to čitao u Svijetom pismo? Je ti neko prepisao svetog pisma? Je mu piše na majici? Svejedno je ako je istina, jel' tako? Ako je riječ Bože. Ok. Oni usput gdje je riječ posijana, jesu oni kojima netom čuju, odmah dolazi sotona i odnosi riječ uz njih posijana. E sad, jako je bitno još dodati ovaj stih iz Mateja 13.19. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli te otima što mu je u srcu posijana. Ja ću vam reći točno koje je to tlo koje je utabano Na drugom mjestu kaže na utabano tlo Na put gdje ljudi prolaze To su vam ljudi koji dolaze na seminar, recimo ovdje I oni imaju predodređenje u glavi kakva je Božja istina Oni su čuli neku istinu I oni sve stavljaju taj okvir, a to što su čuli nije istina nego ljudski utabani put Ljudske tradicije Koje se protive riječi Božjoj I oni imaju predrasud oni Imaju programirani um Ili ti ga imaju, znači, doktrinalne uše i on čuje, recimo, jasnu istinu iz pisma, ne može biti jasnija I to je još ne jednu, nego dva, tri puta mu ponoviš Sa različitih mjesta svijetog pisma istu istinu A kaže Mateo 18.16. Neka se na iskazu dvojice ili trojice svjedoka temelji svaka tvrdnja A njegovim ranama smo iscijeljeni ima na tri mjesta Znači, nema greške I ti mu to jasno govoriš Ali on i dalje tupi svoje što je čuo cijeli život Što nije istina, da je bolest križ On ne može primiti on nema vjeru da bude iscijeljen, jer on vjeruje nešto što nije istina I njemu dolazi satana i uzme mu riječ Jer što god uzima riječ Božu, ne može biti od Boga, on hoće usaditi riječ Božu I to su oni koji dođu, i onda dođu jedan, dva puta Ne čuju što čuju kod sebe u zajednici Nije ih opće briga da li se govori riječ Boža, i ne prime zato vam ja citiram Riječ Božju, Ja vas pozivam da ispitate što govorim I onda na tom svijetu ispitate što inače govore I što inače čitate Jer ako inače čitate i slušate nešto što nije Riječ Božja Onda vam je to dobro promijeniti Jer ste na krivom putu, jer Riječ Božja ukazuje put Psalom 119,105 Ona je svjetilka mojim stopalima I svjetlo na moj stazi, jel tako ili nije tako? Prema tome, prva ova grupa ljudi koji neće primiti oni su čuli nešto iz riječi Božije Ali se ne slaže s njihovim idejama Jer to što oni čuju Ili što su naučili Nije riječ Božja Nego ljudske utabane staze Doktrina Čim čuješ, normalno odbije mu se od uha Dođe satona to pozoblje Druga zemlja To su ovi koji na kameni tlo I s obzirom da nema puno zemlje ili vlage Vlaga predstavlja poniznost Onda to brzo iznikne I brzo se osuši čim sunce izađe I ne da plod To su oni, kaže Isus Koji prime s radošću Recimo ovako dođu, čuju ono Wow, čoveče, ima isceljenje za mene To je to Ali kad skuži da se mora obratiti Da kri traži da mu preda život ko spasitelju Da bi u tvom životu ko mogao Moga ostvariti učinak Onda njihovo kameno srce Čim izađe sunce samo ljubave Jer sunce najviši oblik ljubave u oba smjera Znači, božanska ljubav i sebična ljubav Ovdje negativno, zavisno kontekstu Čim izađe sunce samo ljubave, jer obraćenje traži promjenu karaktera Promjenu onoga što slijediš, promjenu žitaka, Jer su uglavnom ti, tvoji užici, krivi užici Uzrok tvoje bolesti, što će te naučiti po putu Uglavnom, je bolest vanjski prikaz unutarnje, bolesti što je grijeh Zato Krist raži obraćenje, od mrtvih dijela, od grijeha Život učistoći, ako ćeš zdraviti u tijelu Jer bolest je, kako kaže jedan stari, meni prijatelj, pjesnik Pokajanje tijelo Hoćeš, nećeš, pokaješ se tijelo On te poziva na pokajanje I onda znači ne prime Sretan je bio što da se može izcijeliti, ali on bi to da doda svom starom načinu života. On bi da neko dođe jer mu je neko drugi kriv da on makne od njega jer on nije ništa kriv da on nastavi slijediti svoj opak i način života. Ali za takve je bolest blagoslov. On ga odvaja od svijeta u kojem je propast. Ne da je bo bolest blagoslov kao krajnji cilj, nego za takve. Jer ga odvaja od onog što mu uništava dušu ne prime. Treća vrsta tla, to se primi u srce, međutim, on je po cijeli dan usmjeren ka stvarima koje nisu božanske, prema brigama, strastima i bogatstvu i sve to uguši riječ. Jer riječ, kako kažu mudre izvijeke četvrto poglavlje je stihovi 20 i 22 mora biti neprestana u našem fokusu, ako ćemo nadvladati, pogotovo tešku bolest Jer tamo kaže, pazi pazi um, recept za iscijeljenje Sine moj, važi za kćeri, pazi na moje riječi Vrlo jednostavno, je tako? Znači, ako on kaže njegovim ranama, ja sam iscijeljen Onda ja pazim na to I ako mi dođe, recimo, stric Rođak, profesor, propovjednik, ne znam ko, predsjednik države I kaže da nisam iscijeljen, ja kažem, slušaj, ja pazim na Isusove riječi O tome se radi Prigni svoje uho mojim razlozima, besjedama To znači slušaj moje obrazloženje Ne što ti netko drugi tumači Pazi sad ovo Nikad ih ne ispušta iz očiju Koga? Pa moje riječi Jesu li njegove riječi što kaže za Izai 53.4.5 Sasvim izvjesno, je tako? Jesu u Božjoj riječi Znači to su njegove riječi Tamo kaže da je Isus uzao moje bolesti I ponio moje boli I da sam njegovim ranama ja iscijeljen I kad satona mene misi napast A on to hoće Ja mu kažem odstupi u ime Isusa Krista Ovdje nemaš pravo Ovo je Božje vlasništvo Krvlju plaćeno Jednostavno nemaš prava Skupa sa simptomima doviđenja Nećeš Jednostavno nećeš Čvrsto nećeš, nemaš pravda I onda samo pokupi Znači, nikad ih ne ispušta iz oči Što? Riječi Bože. Koju riječ? Evo za izcijeljenje, ja vam govorim prva Petrova 2, 24 Matej 8, 17 Izaja 53, 4, 5 Psalm 103, 3 Ili 2, 3 Ili 1, 3 Dušo moja slavi Gospoda sve u mene sve to ime njegovo. Dušo moja slavi Gospoda i blagoslivaj Gospoda i ne zaboravi sva njegova dobročinstva. On te, Gospod, oprašta sve tvoje grijehe. On te, Gospod, iscjeljuje sve tvoje bolesti. Koliko bolesti? Sve bolesti. Ok, znači pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, nikad ih ne ispušta iz očiju, pohrani ih sred srca svoga. Riječ nam mora biti u srcu Najvažnija, jer riječ je Bog Mi moramo volju imati predanu njemu Moramo donijeti odluku slijediti njega Pst, jedan, jedan stih koji je mene onako prilično zavrtio To je Ps. 18, 26 On je vjeran vjernima On je vjeran vjernima Grješnika ne uslišava Jer on krši red sam, uzrokuje svoje probleme I on ga ne može prisilno Vratiti u red, kad ovaj stalno krši red Ivan 9.31 Znate da Bog ne uslišava grješnike, nego koga? one koji ga poštuju I vrše njegovu volju Koji su podložni Budi volja tvoja, ne moja Pohrani srca svoga I evo sad obećanje Evo ga, sad imamo ono obećanje Treća stavka Bog je vjeran i ispuni svako svoje obećanje. Sta, predzadnja stavka, Bog može učiniti ono što u svoje riječi za sebe kaže da može učiniti, jel tako? Jer su život onima koji ih nađu što riječi? I zdravlje za svo njihovo tijelo. I zdravlje za svo njihovo tijelo. Ne dio tijela, ne samo lijevo stranu tijela, ne samo gornji dio tijela za svoje njihovo tijelo. Meni to govori ovako sa zdravom pameti jer imam kristavu pamet, da je njegova volja da ja budem zdravu cijelo tijelo. To je dovoljno svakom čovjeku Koji ima racionalni um nezagađen ili nezavezan da zaključi da je Božja volja uvijek Svakda bez izuzetaka da njegova djeca budu ozdravljena jer kaže sine moj i kćeri moja. Jel tako kaže? Moje riječi su život I zdravlje za svo tijelo. Inače bi bio proturječan, jel tako? No, mi uglavnom kažemo Da, da, da, da, riječ Božja je istina Da, da, da, sto posto Pa, ja se kunem na to, je sveta knjiga Ali nikad ne napravimo korak U skladu s riječi Božjom Ne ponašamo se kao da istina ta, Cijelo vrijeme stojimo pred njime Gledamo ga oči i kažemo mu lažeš i onda se čudimo, zašto riječ ne radi Zašto on nas ne voli A voli susjeda Ili onda naravno sve prebacimo na njega To je njegova volja iz nekog mudrog razloga On mene neće iscijeliti Prem da je u Kristu krvario za mene Prem da je objavio riječi da sam iscijeljen On mene ne voli On je našao neki mudri razlog Da ja moram trpjeti u bolest Naravno da ne moram trpiti dok samo grijehu jer je ta bolest posljedica greha. Mi pričamo o njima koji ne žele biti u grijehu, koje je kriz Kristova očistila od grijeha i neprestano ih čisti od grijeha po prvo Ivanovo 1.9 koji hoće živjeti u njemu, koji znači se trude biti u riječi Bože, jel' tako? Prema tome, to je jasna potvrda da je riječ Božja što? Zdravlje za sva naše tijela Psalm 107.20 kaže on posla svoju riječ iz cijeli Kako kaže kolega, veliki sluga, ako bi ti Bog dao bolest, onda bi on morao imati bolest Znači, ako ja vama dam Bibliju, moram imati Bibliju Odakle će on dati na nebu, nema bolesti I onda dobra zemlja Sad smo rekli koja je dobra zemlja A dobra zemlja je koja pazi na njegove riječi Koja prigne uho njegovim besjedama Koja riječ drži neprestano pred očima Pohrani se srca svoga I živi u skladu s riječi I onda riječ ostvari učinak Sukladno tome koliko je čovjek Upravo što smo spomenuli napravio Mi ne napravimo svaki istor, Zato je nekad plod 30 rostruk Nekad plod 60 rostruk Nekad je plod 100 rostruk. Mi, naravno, hoćemo stostruk plod Jel me pratite gdje smo? Da ne bi ovo sve bila sama priča Evo imamo tu jedan krasan primjer o kako radi Baš se radi o paraliziranoj osobi koja je bila nemoćna u nogama Kako kaže prevod Pa ću ja vama Znači, recimo Konkretan primjer sa konkretnim učinkom je ono u što ja gledam i ja imam toliko dovoljno pameti po riječi Božoj, da znam da Bog nije prestran Petar nakon onog što su oni rekli Evo, nastojimo pred Bogom da ćemo sve što ti je gospodar zapovjedao da nam kažeš On je rekao prvi stih nakon toga, to je 34. stih, dijel apostolskih 10 Sad vidim da Bog nije prestran Znači, On nije prestran Ovo važi za sve, jel tako? Evanđelje nije za neke, jer kaže jasno i glasno u Ivanu 3.16 što? Bog je toliko ljubio svijet, da je dao Svijet je i split I Šibenik Znači, krist, i sve što je učinjeno u Kriste za split, isto za svijet Prema tome, On nije pristran Ovdje sad ponovo, znači, dajem vam jednostavan princip Mi ćemo njega razrađivati prvih par dana, jer je jako važan, po njemu primam Onda ćemo preći na nešto drugo Ja vas znači, preporučam da budete, ako ste potrebite na predavanjima Zato što on ne ulazi od prve odma Ima raznih smetnji po putu Što više poruke čujete, bolje će vam se primjeti Ali poruka radi Poruka radi Znači imamo ovdje osobu, sjedi ispred mene, njezina diagnoza je bila da će izvaditi kuk, nije mogla hodat, nosila je štake i jedan kuk i drugi nisu radili, ako bi stala na nogu propala bi i ona je čula poruku. Gdje je bila do tad nije čula tu poruku. Zato je važno da čujete poruku iz početka, čovjek nikad nije čuo za poruku evanđelja i je hrom od majčine utrobe, nikad nije hodil, tako? Što je njemu donilo zdravlje? To što je čuo poruku da u Kristu Isusu imamo iscijeljenje I on je čuo poruku i shvatio da je Božja poruka Povjerovaj Bogu, koji nikad ne laže čija riječ je istina koji je vjeran iz što obeća I On je dao toj poruci prostora u svom životu I počeo se ponašati kao da istine da. I što je Bog napravio? Potvrdio riječ Ako hoćeš, možeš reći nešto svojim glasom, ako ne, ja ću nastaviti Ajde Hoćeš doći? Ajde, dođi <laughs> I neka ja ću odreći, nice. neki odreći ih znaju, neki su me tješili taj dan, moji dobro prijateljante, koji mi je tada, bilam uh, se sva usudan, tako ću mi reći, razumiju suplut koji se možeš doći, uh, Dakle, nisam kako djetinstva, ali sam pred godinu dana, uh, šat godina sam potrpila polovo preponi, Sada sam to čini da puno s sam pravica po struci i misla sam da s obzirom na tih posada je to prirodno da se počno pogledati to kao problem. I čak sam e, u fazi prije nego što sam otkrila dijagnozu, nego što su mi dali dijagnozu ovaj, pokušavala pojačanim aktivnostima, odlaskom na izlete. E, reaktivirat te moje mišiće, ligamente, misleći da je samo problem tako nešto banalno. Problemi su narasli značajno, lani na ljeto i više nisam mogla zapravo, nisam htjela trpiti te bolove. Izleti nisu baš pomagali, nisam mogla baš puno šetati, ali trudila sam se, uz one štapove koje si više manje nabojimo kad imamo tako neke, ovaj, nemamo baš velike kondicije, i e, doktor koji me pregledao na križinama mi je rekao, dakle imam 46 godina, sad ću 47, vlani dakle 46 godina, rekao mi je da imam 15 godina više da bi me odmah operirao, da je tako loše stanje ljevog kuka, e, da je to displazija sa koksartrotskim promjenama na oba kuka, a ljevi kuk je bio posebno ugrožen. E, Rekao je da s obzirom na moju životnu dob, a žene duže žive, da bi minimalno tri takve operacije do kraja života trebala podnijeti, a duge su uporavci nakon takvih operacija. I, i da jedino što mi može preporučiti jest da pijem brufene, da mi olakša bol i da koristim šta I pokušam što kasnijemo doći pod nož, jer da je to to. Ja ne mogu pisati kako mi se spustilo nebo na zemlju, ja sam došla doma, ne vjerujući da je to to, e, ja sam njemu otišta zato što me zapravo percipirala sam oteklenu na desnom koljenu koja me je dugo smetala i nisala sam da problem je u koljenu. Nisam očekivala takvu diagnozu, iskreno. E, Sada sam bila u suzama. Dvi najglupije stvari sam prve rekla. Prvo imam mlađu čer koja je sad deset godine, onda sam počela plakati, rekla sam joj, ja ti više ne smijenit' u školu na primanje, Ter će biti srama. kako će ti mama sa štakama doći u školu? A drugo je bilo što sam starimčera maraka pa ja neću moći plesati vama na vašem piru. Od svih problema meni su to dva komentara najglasavija para na pamet, e, Ne moram ni reći koliko su me Djeca tješila. Ta moja mlađa čija je rekao, pa mama da si u kolicima, ti si moja mama, to mi je malo bilo lakše, ali, eto, to je, to je bila moja prva reakcija. Sutra uvjetru kad sam išala kod moje doktorice da uzmem ovaj štaku i tako, onda me je nazvao Tamanante. On mi je prvi dao nekakvu, nekako svjetlo i rekao je, ču, ja sam ti bio u ojci, ne daj nikako tu, kakva je proteza, tu ima svega i sve čega. Ja sam toliko puta pomaga nicima svojim kolegama, govori ne daj to kako god znaš, bori se. Kaže, i Bog je dao mjeru jednu godinu, jednu godinu uzmi pi, izvorsku vodu, trudi se, vježbaj, nešto, ne, ne posustaj. Nekako je imao jedini riječi koje su sjele meni u srce i davale su mi neko svjetlo. Moja obitelj je normalno bila tu uz mene sa svom ljubavlju, ali su bili prepadnuti kao ja. I ovaj, i onda je nakon toga prijatelji su krenuli sa nekim riječima, podrške i ljubavi, jedna kolegica vršnjakinja mi je rekla nakon dva dana, tri kad me zazvala da čuje što je rekla, doktor, ja sam rekla čuj, taka i taka stvara, ovaj su oni normalni, ovaj pa su oni te ja ne vidjeli, godinu proizvornje, diča ti reza noga, šta pričaju, ali ti na još jednu jedno mišljenje, tako sam otišla kod doktorice Marinović u Toplice, ne znam koliko je ko zna. Žena kad me pogledala sam je docotala sa štakom, to je bilo što da vam kažem. Nisam baš bila reprezentativni primjerak, nisam apsolutno mogla niti banalni pokret sa nogom, evo, ovako, ili okrenuti nogu u gležnju, ako znate, ne znam kojima takvih u glizini iskustava. Ona je žena ne želeći mi davati neku lažnu nadu, Rekamo probati sa terapijama fizikalnim, ja sam bila uporna, imala sam stvarno jednu veliku vjeru u sebi. E, moram priznat da e, njen, njena volja da uopće nešto probamo mi je isto tako, bila sljedeća kockica u tom ovom nizu, nakon onih riječi što mi je rekao Ante, pa sad ona dala neku malu točkicu Nade i tako sam ja nekako se na to čvrsto oslonila, išla na terapiju, Uh, jesam se molila, najviše što sam znala, ali nisam znala na pravi način prisvojiti to zdravlje. Vjenica sam inače tradicionalna, od uvijek, tako sam odgajana. Ali, eto, nekako sam, nisam stvarno imala koncept kako bi ja to bolje privela u svoj život. Uporno sam išla, blagoslivljala sam i ruke svakog fizioterapeuta koji je stavio na mene i svakog liječika koji je bio tu po putu. Ali šest mjeseci terapije, prvi ga je završilo, ove godine nije baš dalo nekog velikog rezultata, moram priznat, usto, zahvaljujući Anti, eto godinu dana veći pijem, ovaj, dakle to je bilo 26.9. prošle godine, e, počela sam je piti izvorsku vodu jer kao ajmo idemo čišćenje organizma, svi mi krenuo, pa promijeniš način prehrane, pa pijem čajeve, preslicu, se. švedska mi je sastavni dio u obitelji već godinama, sve sam probavala, homeopatiju isto tako i muž mi ih je dao, sve sam to radila, ali je mnoga i dalje bila van funkcija, onakvom obsegu kakvi, kakvi bi me zadovoljio. Bolovi su bili, bez takve ne bih mogla preko ceste proći, kad bi taj bol, došla ta koksartroza, taj špic kako to ide, to bi bio takav bol da bi ja pala na sred ceste, ne bih mogla ovaj, recimo kako idem do Trgovačkog suda pa baš mi se to dogodilo jedan dan skoro sam pa na, na pješačkom prelazu prema Trgovačkom sudu. To je bilo baš onako dosta ograničavajuće i tako je to nekako išlo dok nije ovdje još jedna draga osoba me e, povezala sa mailovima koje je Lorenc slao, ja nikad prije nisam čula za Lorensa. E, I ona mi je zapravo htjela dati poticaj na svoj način jer mi je htjela reći da postoji nada. Ja sam počela četati te mailove i ne sam kroz mailove povezala da šta mi možemo svojom molitvom i oslanjanjem na Isusove riječi. Kako mi Biblija nije bila strana, ja sam samo to svoje znanje sad fokusirala, recimo, u kojoj meštoj širine sam usmijela koj zraku, tu na nogu i 25. peti Trećega, ove godine, e, potaknuta tim njegovim mailovima, a svoj je bio poticaj dodatni jer je Maja tad rekla dolazi Lorenz u Split i ja bi te htjela sinu poznati. I ja moram priznati, meni od nove godine sada mailov, ali ih ja nisam čitala. Nekako sam bila malo previše okupirana svojim problemima i nisam baš bila previše otvorena za nekakve stvari sa strane, računala sam taj sam ko može biti bolji od poga. I držala sam se nekog svog koncerta, ali znajući da Lorenz dolazi u Split i Maja je ga, i htjela, kažem, upoznat, nas dvoje, ja sam počela tako čitati meme i povezala ove stvari pazične. I jednostavno tog jutra jednoga prije noća sam krenula na posao, prije noća sam uopće spustila noge iz kreveta na poda, inače se molim ujutru, ovaj, ja sam sad svoju molitvu usmjerila, kažem, kolasarsku zraku Isusu i rekla Isuse. Evo, Lorenz kaže da ti iscijeljuješ i dan danas kao što si iscijelio kad si bio na zemlji. Stavila sam ruku jer nisam znala tad bolje. Sad znam malo bolje, ali tad nisam znala. I stavila sam ruku i rekla isu evo ti moja lijeva noga poduprije. Ja ne želim da mi je režu. Ja ne želim hoda sa štakom. Ja još imam toliko planova u životu. I podržila. I to i to. I ja sam se bilo, hrabro krenula taj dan, prvi, drugi, štaku umjesto da se na nju oslanja, ja zanosila nosila ovako. Treći dan ujutro mi je kliknulo. Ja mi, ali čeka ako ja vjerujem, pa ja ne treba učiniti štaku. Šta još iza mojih vrata <gled> u hodniku, stoji i ja od tada hodam me štake. Hvala ti, dragi Isuse, na toj milosti. Ja samo sam ponosna da mogu posvjedočiti za to da riječ radi. U mom životu je promijenila jako puno i u mojim odnosima u obitelji jako smo profitirali Isusa od tebe. Hvala ti na tvojoj žrtvi koji si na to osigurao i ja vam mogu reći da to radi. E, ja nisam znala tada šta trebam osim ovoga što sam rekla, sam se oslonila na Isusa i hodala već tako. Sad sam tek nedavno e, Pojačala podučene i Lorenzovim dodatnim podukama tu svoju molitvu i prisvaja obnovu i mišića i tkiva, jer se nisam toga sjetila u tom trenutku. I ja mogu reći da osjećam kako ta noga radi. Ja jesam bila sad i tri tjedna na fizikalnoj terapiji dodatno, jer je doktorica moja vidjela, sad u deseti mjesec kontroli, začuđena bila i moji fizioterapeuti da ja sam došla bez štake. Pitali su me što sam radila ja sam rekla, samo sam se molila dragom Bogu. Zbunili su se svi ljudi tole u toplicama jer je tu bilo i dodatno ovih pacijenata. Gledali su me malo u čudu. fizioterapeutkinja mi rekla, pa dobro i to dođe. Ja se ne da dobro dođe nego to odlično dođe. Jer sve to skupa što sam poduzimala ne, ja doista ne mogu reći ovaj da je u tom trenutku meni problem bio riješen, ali Isus ga je kompletno izbrisao ovako. Rekla sam, u tri dana sam stavila štake i to je to. Eto ga. Hvala vam na pozornosti. I hvala na pozornosti samo još jednu stvar dodati. E, kad je ona već spomenula na taj način, znači koliko je bitna poduka Vezano za 30 rostruh, 60 rostruk i 100 struku, taj urod Recimo, ona nije znala da se tijelu može zapovijedati Da ona, recimo, osim što je prohodala Može biti znači, obnovljenog mišića Da nju ne mora nikad bolet Znači, bol sluša, mi ćemo jedan dan raditi vlast i pobjedu U Kristu i po Kristu I tijelo mora slušati Znači tko je u Kristu i razumije njegova prava i njegove povlastice, ja to zovem poslastice u Kristu, on zna da tijelo mora slušati na zapovjed. Recimo tih svih istezanja, natezanja, potezanja tamo kod tih doktora, nju jedna noga ostala kraća, zbog ne znam kako su to natezali potezali, na zapovjedi noga izašla. Znači nije izašla kosti ako nekad izraste kost nego se samo namjestiti ti zapovjedaš i namjesti se. Karlična kost, istegne se kuk Znači, što god ti hoćeš, ako se uvjeri, to se napravi Bol isto mora slušati Ona je mala saobraćajku kad je bila mala I njezin je kuk bio strgan Ona nikad u životu nije napravila Ona nikad u životu nije ovo napravila Znači, nakon jedne molitve, ona je tamo nakon klesala ovim... Što hoću reći, znači, morate uočiti razliku Između 30 rostrukog, 60 rostrukog i 100 rostrukog ona je primila isjeljenje, jednostavno što je čula poruku Čak ne uživo, ona je kasnije bila na seminaru i, ovi, I takvim srcem, jer je bila u vjeri, ona zakoračila Međutim, što je poduka bila bolja, što je istina išla dublje Ona normalno može presvajati... Ona, mi pričamo sad o tom primjeru, ali to važi za sve Može presvajati cijeli prostor Cijeli prostor Gdje god staviš nogu, ja ti dajem, kaže Bog, Josui kao što sam bio s moj sijem Biću s tobom Samo budi odvažan i hrabar Knjiga Jošu je Prvo poglede stihove 3 do 8 Samo budi odvažan i hrabar Jer ja vam dajem obećanu zemlju Ali vi morate zakoračiti Mi moramo osvojiti tu zemlju Koja nam pripada legalno Da bi bila naša iskustvena Ona je mogla čekati kukat Zapomagati još sto godina izvadili bi o kuk Ne bi mogla hodat Da nije presvojila što je njezino već Od kad je Krist umro na križu Naučite princip Princip uvijek radi, moja namjera, baš sam pisao to u tom učenju kojeg sam spomenuo Ko imate kompjuter, pročitajte ga, zove se Snaga Božanske riječi, ima ga na Sozo stranici Mene ljudi pitaju što ti očekuješ od ovog seminara? Ja odmah znam što, ne što, što želiš postići, ja znam što ne želim postići Ja ne želim postići da ljudi dođu i odu doma Svejedno je su iscijeljeni ili nisu, nekad se iscijeli, a ode doma isti kakav je bio da odu promijenjenog uma Da razumiju što imaju doma na policama U Svetom pismu, Riječi Božoj Da se nauče živjeti u skladu sa Riječi Božom, Da prime Krista na pravi način I žive u zajedništvu s njime, u pobjede U snazi, u miru, radosti, ljubave Nedodirljive Da unatoč svemu, Rimljani 8.37 nadmoćno pobjeđuju nadmoćno pobjeđuju Ne jednom na godinu, Barcelona Ne treća Dalmatinska liga Nadmočno ona svemu mi nadmoćno pobjedujemo rimljanim 38 cena hvala bog ocu koji nas po kristu Isusu uvijek vodi u pobjedu ne nekad uvijek uvijek drugim korinćanima 2 14. uvijek prema tome mi možemo živjeti u pobjede jer krist je pobjednik nije poraženi ni ih je nadvlada javno ih je zvrgo ruglo u pobjedničkoj povorcih je za sobom poveo po Kološanima 2.15 A mi smo u toj povorci u koći A ne iza zavezani pognute glave Jer smo zajedno s Kristom Uskrišeni i posjednuti Na nebeskim visinama Gdje Krist sjedi na prijestolju slave I vlada nebom i zemljom A mi smo tijelo njegova Koji je glava crkve Kojem je podloženo sve pod noge Ne nešto nego sve A mi smo punina njega Koji ispunjava sve u svima Prema tome pobjeda Ne porazim jedan dan ćemo imati samo pobjedu u Kristu. Tako da ovo je meni isto bitan slučaj da razumijete da je naša pobjeda cijela, da nama prepada cijela obećana zemlja, ali da mi uživamo onoliko koliko smo popratili upute i koliko smo stavili nogo. To je naše legalno, ali mora postati naše iskustveno, je tako? To ćemo isto objašnjavati kad krenu priče vezano za Kristovu žrtvu i što imamo u Kristu. Jer sve što je Bog Otac napravio u Kristu Isusu za cijeli svijet, je legalno cijelog svijeta kad primi Hrista, je li tako? Legalno, zakonski, jer je potpisan ugovor, oporučno pismo je na snazi od smrti ono koji je umro poručitelja, potpisano je krvlju i važi od momenta kad mi stavimo potpis na našu stranu ugovor, je li tako? To su Hebrej 9, 17 i 18, oporučno pismo I u tom oporučnom pismu piše jasno i glasno Sve što mi imamo u njemu Kad smo u njemu To je kao da se priženiš u bogatu obitelj Čim si se priženio Ti si automatski u svom blagu imanju obitelje Mi smo Božja obitelj Baštinici Božji Subaštinici Kristovi jel' tako? I onda možemo uživati sve božanski blagoslove koji su naši legalno ili zakonski, ali nemamo ništa od toga, ako nisu iskustveno ako riječ koja je na papiru ne postane tijelom i riječ je tijelom postala. Ivan 1.14 Nas zanima kad ovo iscijeljen si, postane živa stvarnost kad možeš plesat na svadbi kćeri, kojih je ne više ni manje nego tri znači morat će dobro plesati Inače, samo slovo na papiru, nažalost, veći nije to slova na papiru, ali je šteta A slovo je na papiru, jer ne razumiju da je to slovo živo djelotvorno, da je sam Bog u tom slovo Ali on je mrtvo Drugim Korinčanima 3.6 slovo ubija duho življa On je mrtvo, ako ga ti ne oživiš, ako mu ti ne daš život Ako ga ti smatraš za mrtvo slovo Ali ako ga primiš u srce onako kakvo jest ono hoće ostvariti u našim životima Ono zbog čega je On njega poslao Pa ćemo sad za kraj pročitati Tog Izaiju najavljeno Meni se super, to sviđa 55. izaja Stihovi 10 i 11 Znači opet slika Kojom opisuje zakon Kroz kojega dijeluje U našim životima kroz riječ Zapamtite, medij je riječ Drugog medija nema Ima medija kroz duha Božega u nama Ali rijetki su ti Koji imaju tako životnost i to Ali glavni medij je riječ Ok Izaja 55 stihove 10 i 11 Riječ Jer kako padaju dažd i snijeg s neba I ne vraćaju se onamo Dok nisu zemlju natopili i oplodili I zazelenili da, da daju sjeme sijaču i kruh onome koji je gladan. Znači cijela slika, on je poslao kišu, on je natopila zemlju, ne bez veze ne vraća mu se nazad da nije dala plod. Je li tako? Ona mora dat plod. Sijeme sijaču i kruh onome koji je gladan. Tako. Znači imaš sliku i onda kaže tako. Imaš poredbu o sijaču i kaže tako. Pitate koja si zemlja? Tako, tako se odnosi na upravo rečeno, na moju riječ Je li tako? Ok, tako je i s mojom riječi Koja izlazi iz mojih usta Riječ Božja je izašla iz Božih usta Zato sam ovu sliku napravio Zamislite sebe, ko da vam Isus govori, kad slušate rješ božu: "Gledaj ga u lice, njega koji je na križu toliko propatio zbog tebe, prolio krv, sišao iz najviših nebeskih visina, iz čistog stanja svjetlosti i ljubavi, u ovu septičku jamu, uzeo tijelo, sa mržnjom, sa patnjom, sa poniženjem, sa pljuvanjem i izrugivanjem zbog tebe, i izgovorio: 'Riježate, priveden na zadočevalu kuću.' Gledaj ga u oči i reci 'Lažeš, jer to činiš svaki put, kad njeće" Riječ Medi je riječ Božja Tako je i s mojom riječi Koja izlazi iz mojih usta Ne vraća se k meni prazna Dok nije izvršila što sam htio I ispunila Zašto sam je poslao Kaže On posla svoju riječ Iz cijeli Kaže On će ti reći, Bog je posla Petra da ide u kuću Kornelija Gdje su bili ne zna ili pogani Njih osamnaest, ja mislim Nemojte ovdje držati za broj I Andžel rekao Korneliju Taj Petar, taj Šimun Petar Koji u kući drugog Šimuna Zvanog Kožara On će doć i reće ti riječi Po kojima ćete se sozo Ti i sav tvoj dom Sozo je puno bremeniti od spasiti to je izbaviti iz vlasti tame Iz okova sotone Iz svega sotonskog Iz cijelito svih bolesti Slabosti Nemoći, psihičkih patnji On će ti reći riječi Te riječi su Božje riječi To je evanđelje Ono ima tu silu Govorio ga ja ili ga čitali doma Ali ga morate čitati na pravi način Inače će ostati mrtvo slova. I onda kaže to nam je namjera 12. stih jer ćete sveseljem izići. Mi hoćemo izići sveseljem, je tako? I u miru ćete biti vođeni. Sveselje. Mislim veselje te kad imaš tako i kažu ti moraćete odrezati kuki i nećeš moći nikad hodat normalno s idejom da ti ga svako malo moraju namještati ili ko zna što raditi i onda sad možeš hodat. Možeš plesati. To je veselje. I u miru ćete biti vođeni li vi mislite da je to poruka koju se isplati naučiti Saživiti Da bi mogli pomoći drugima Ja mislim da jest, Jer Isus se moli Gledajući svo mnoštvo silno Koji su bili satrveni, skrhani Kao ovce bez pastira Moli se Pošaljite radnike u žetvu Jer On se moli kroz nas ali ne može bez nas, koji smo njegovo tijelo napraviti ništa jer Mi smo izvršno tijelo glave na zemlji Je li vaše tijelo, Gospod Joško, može nešto napravi bez glave i obrnuto Čete vi sad ići ostaviti glavu ovdje Tako Krist bez, bez tijela ne može napraviti ništa Mi smo tijelo Kristovo Mi govorimo evanđelje On kroz nas moli Pošalji radnike u žetvu Jer žetva je velika radnika, malo i onda nabra, je kraj devetog poglavlja Mateja, stihovi 35-38 i desetog pogleda, samo kod nas, kod njih nema poglavlja To je zbog nas bila poglavirana Da bolje možemo razdijeliti Inače to je jedna misa i onda pozva njih Dvanestoricu I onda ih posla I onda kaže, među ostalima, u koji god grada uđete, iscijeljuje bolesne Gubavce čistite Mrtve uskrisujte I govorite, približilo se kraljestu Božje, El, tako kaže Besplatno ste dobili, besplatno dajte To je zadatak svih nas Nad svima nama, ako smo u Kristu visi poziv Jer Krist je to izgovorio pred samo zašće. Idete Marko 16.15, idete Idete Matej 18, Matej 28.18-20, idete Učenite mojim učenicima sve narode Idete Propovijedajte svakom stvorenju, evanđelje Jer to važi samo za učenike, nikako Jer Isus ne bi mogao reći Ja sam s vama sve do kraja svijeta Učenici su umrli ubrzo jer su ih ubili, kamenovali, raspijeli Samo Ivan ostav živ na Patmosu Prema tome to važi za nas Idite i učenite sve narode mojim učenicima To za nas važi Idite vi si nad kršćanima I pitaćete Iisusa Jesi se odazva na idete. Zato se isplati evanđelje primiti u srce Saživjet ga Spoznat ga u istinu U njegovoj sili I onda krenut u toj sili Kao tijelo Kristova I nastavi čini djela koje on počeo čeniti Jer on je rekao Kao što je otac posla, Mene šaljem ja vas Zarezu svijet Drugi stih kaže To je Ivan 20.21 Ivan 17.18 Isto poslanje Eto, mislim da smo s vremenom, ne znam kako domaćini, da se ne naljute pa ćemo blagosloviti riječ. Ja vas morim da me popratite, da otvorite srce, pognete glavu, zagledate se u Isusa, jer ko Isusa gleda, gleda Oca, tko vidi mene, vidi Oca, Ivan 14.89. Evo, hvala ti Isuse na tvom presutnosti, na tvoje riječi. Ja te molim u ime svih nas Da blagosloviš svaku riječ je bila izgovorena u tvoje ime U tvoj snazi neka u srcima Svi ljudi ovdje U njihovim životima Proizvedeno je željeni učinak Zbog kojih si posla svoju riječ I hvala ti na tome Amen Eto Sutra nastavljam Razrađivati istu tematiku Sutra ćemo razrađivati Desetoricu gubavaca i sve popratne stvari koje idu sto. Tako da ja predlažem da dođete ako ste spriječeni, a potrebite ste da poslušate snimku na, na sozo stranici će od večeras ili od ujutro, kako će već staviti kolega ko što stavlja. Ja sam dobio tu vaše ove ove ove znači ljudi koji nemaju sveto pismo to je novi zavjet, a hoće ga imati a nisu u stanju ga kupiti, ja ću vam ga kupiti pa zato sam tražio da ovo zapišete zato što je šteta da ga nemate, ako nemate mogućnosti ja ću vam kupiti novi Zavet. ne treba vam sad čitati Sveto pismo cijelo. Pa što se mene tiče bolje vam je nositi ako ćete nešto zabilježiti, a i ne morate eto, kako, kako se vi osjećate komodne. E netko, netko voli zapisati, netko voli pocrtat kako, kako kome paše nije obaveza. Ovi, tako da vi koji niste ovo ispunili, možete doma ispuniti, ne morate, to nije nikakva obaveza. To je čisto da pomognete meni, da pomognem vama, zapisali ste potrebe da znam onda koordinate i da se znam moliti kad budem doma, Ovi, za put i način kako da budete namireni ili zadovoljeni. Znači ispočetka u Kristu Isusu, u Kristu Isusu imate ozdravljenje od svake bolesti, fizičke nemoći i slabosti, bez izuzetaka. To je evanđelje bilo koje drugo evanđelje Je ono koje Pavle prokleo Ako vam bilo tko, ja ili anđel s neba dođe Galatijanima prvo pogodlja stihovi 6 do 9 I govori vam neko drugo evanđelje Kojeg uopće nema, neke proklete Ponavljam, ako vam ja ili anđel s neba Dođe i govori neku drugu radosnu vijest Ako rastavlja, ubacuje drugo, skida A ovi koji propovijedaju da je isjeljenje od vrag od Boga Ovi da, je, da je bolest od Boga Oni niječu evanđelje Jer pismo jasno kaže Da je Bog nas izcijeli u Kristu Isusu Prema tome oni su na skliskom tlu A proklestov vi ćete naučiti po putu Je bolest Jedno od proklestava Koje su proklestvo zakona Od koje nas je Hrst oslobodio Pogalačanima 3.13 A izra, izražavaju se Ili ti ga napisani su Ili jasno se vidu u Ponavljenom zakonu 28 Je bolest gdje poimenice navodi njih 11 Ali onda zaokružuje i kaže I svaka druga bolest Koja nije navedena u ovoj knjizi zakona Je prokletstvo zakona Čisto da ne mislite da ste u blagoslovako ste bolesni. Ja ću vam objasniti Dinamiku razboljevanja, izlaska iz toga Sa vraćanjem u bažanski red ali bitno je znati, ako ste bolesni I hoćete ozdraviti U Kristu Isusu imate ozdravljenje I On je već platio životom za to zdravlje I On je skupo znači, to platio Jer su ga dobro izmlatili Da mu se nije obliča moglo prepoznat Po Izaeji 52.14 I njegovim ranama Šteta bi bilo da je toliko propatio izbičevan bio A da je to bilo u zavod, tako? Ako smo njegovim ranama iscijeljeni, onda šteta da on to pretrpio zbog nas, bez veze. Tako da se dobro treba preispitati, raspitat, pročitat, vide što riječ Božja govori Je li njegova volja za nas da budemo zdravi ili bolesni, da znamo ispovijedati najvažniju molitvu kršćanskog života A to je, budi volja tvoja, a ne moja I ako je njegova volja da budemo zdravi, onda moraš uči njegovu volju A ne se ponašati da ti je svejedno, je li tako? Eto, nećemo sad ići više u Ja vas blagostiljam u ime Isusa Krista I vidimo se sutra Ovako, pitanja, samo da vam još to kažem Pitanja neću odgovara za vrijeme seminara jer me naučila mudrost da onda znači, dođu razna pitanja, razna mišljenja i zbune ljude i razvodne poruku Ja ću vam na sva pitanja odgovoriti nakon seminara, ostaću koji dan za odgovarana pitanja Ili putem maila, ali zbog mudrosti na terenu nećemo zato što se svašta događa onda u zraku i to ljude zbuni E pitanja zapišite, nema problema što se pitanja tiče. Zapišite, ja ću vam na pitanja odgovoriti ili ću ukazati gdje se može pročitati, gdje je već odgovoreno. Nema problema. Eto. <tosim>